Hej, hej, hej, och välkomna till ett nytt avsnitt av Abiton avsnitt 31. Det Nico tillsammans med Danne. Jajamän. Och Färnan. Ja, visst. Allt bra med er då? Sjönd och klaga. Självklart. Just, alldeles strålande faktiskt. men då så. Vi hoppar in på att och Färnan, du kan börja. Ja. Ja. Jo, Du var ju rea i veckan. Mm. På Steam Så och jag har ju haft ett, har jag haft ett spel på önskelistan Alltså sen jag skaffade Steam Och sen långt innan jag skaffade det För att jag skaffade det här bara Väldigt väldigt nyligen Så att, eh, Och det är Daisy. Så jag har varit tvungen att köpa det <laughs> Så det, det är väl det jag nördat i stort sett hela veckan Både, försökt, eller både spelat det Och eh, kollat på videos Hur man ska spela och vart man ska ta vägen För att komma igång snabbt så att säga Mm Jammendåsen. Eh, Danne då? Ja, jag har eh, väl fastnat i FIFA-träsket igen. Uh. Ja, jag har gått tillbaka till den. Eh, Börjar köra en ny karriär och allting. Så, eh, ja, nästan varje dag. Vi är en 3, 4 timmar varje dag i alla fall. Härligt, det är, så, det är så det ska gå till. Ja, eller hur? Det är så här återkommande grej för mig. Jag är perioder av vi FIFA. Mm, mm. Och så slutar jag spela FIFA på en månad, två månader och spela någonting helt annat. Och kommer jag alltid tillbaka till det. Nej, ja, men det är ju skönt att ha en sån grej också som man mm. vet att så här, det, här, det här funkar i alla väder liksom. Exakt, exakt. Så, så att det är det jag har gjort. Mm. Ja, men också awesome. Och mm. så kommer vi in på min lilla lista då, då. Mm. Jag som är en sån här, inte periodare men en jävla hoppare. Mm. Först börjar jag med Batman Arkham Origins Black Gate som är spelad över Twitch lite. Det är så. Här gammalt Android- och IOS-spel. Alltså ett mobilspel som de släppte på Steam Sen PS4 och Xbox One tror jag också finns till. Så jag spelar över mm. Steam då. Jaha. Tack vare den här rean också. Då de blev det 20 spänn. Eh, helt okej. Okay. Si det är liksom ja, all, jag vet typ nästan vad Ark Arkham-spelen är. Det här är ju typ baseras och känns ungefär likadant fast att det är sidoskrollande. Lite plattform 2D-aktigt. Riktigt schysst faktiskt efter ett tag. I början känns det som att de liksom går och håller den i handen. Du, det känns som att spelet styr sig själv mer än vad du gör. Men sen blir det lite pussellösning och grejer och det är faktiskt riktigt kul. Eh, själva striderna, fighting-mekaniken och, och sånt är ju sjukt simpelt jämfört med Arkham-spelen. Men nej, det är kul att få lite lösa lite pussel, gå och slåss lite och så tillbaka till pussel. Helt okej. Okay så körde jag lite Twitch, lite mer Broforce. Alltid lika kul att komma tillbaka dit. Fortsatt på God of War 3. Sen idag, när ni fick spela in det här, släpptes ju Unravel av Cold World Interactive. Men det kommer jag tillbaka till vad jag tycker om det i speldelen. Jag har läst en serie som heter Fire and Stone. Och det är en seriealbum om Aliens som vi tar upp lite senare i huvudämnet. Och, Och så såg ju jävligt coolt ut, mm. själva omslaget. Jo, precis. Och det, den är faktiskt riktigt häftig, men jag kommer in på det. För det, det kan finnas vissa som kanske vill läsa den här i slutändan. Och sist har jag spelat 40 minuter nu av Firewatch. Mm. Kan inte säga allt för mycket, jag är ju liksom bara spelat 40 minuter. Det är typ intro. Det, det, men det är typ det jag har sett av spelet också. Ja, typ precis. Första, det, typ? Halvtimme 40 minuterna. Jag har spelat... Eh, ja, jag är inne på dag två och ska precis börja. Så det här om man säger att det är och sånt det, det, det har jag redan spelat igenom. Gilla början och allting men jag kommer få gå in mer på det nästa vecka för det ska bara vara 5-6 timmar. Så jag kommer väl klara det spelet ikväll som det ser ut som men Ja, vi får se. Jag, det är just, Men just början av spelet är väldigt intressant och det är så textbaserat man får en text bara och lite skön musik i bakgrunden. Sen måste du välja val som har inte med dig och din fru eller dig och din flickvän och lite sånt där beroende på vad du väljer och sånt. Riktigt intressant att börja en story och sen slängs du rakt in i spelet och ja det är du ensam i en öppen värld och du enda du har är en walkie talkie som du pratar med en annan brud som är ett annat torn lite längre bort. Riktigt mm. intressant. Jag har liksom sett fram emot att spela väldigt länge. Det är lite annorlunda jämfört med vad jag trodde det skulle vara. Men till det positiva. Jag trodde att det skulle hända lite mer grejer lite hela tiden. Men så är det inte. Utan, och det här walkie talk grejen Den händer ju typ hela tiden. Jag går ju och pratar med den där tjejen hela tiden. Och det är skitintressant. Mm. Och tydligen så kan man liksom styra konversationerna. Precis. Åt vilket håll det ska gå. För du håller in en skiftknapp Och då får du mellan två och tre svarsalternativ. Så du väljer hur du ska liksom reagera. Ett exempel. Jag kom till några. Jag fick ett svar liksom, Det är några som håller på att skjuta raketer. Och det är ju brandfara här. Du måste gå och liksom mm. fixa det här problemet. Och då hade jag valen. Ah, ska jag liksom skriva en lapp till dem? Ska jag slå in deras ansikten? Eller ska jag tillkalla polisen? <laughs> ja. då, och det är liksom. Då baseras liksom det och sen fortsätter det därifrån. Vänta, vänta, vänta. Förlåt. Men vad på riktigt är det alternativet? Slå in ansiktet? Eh, det valde jag, ja. Okej, okay, ah, jag är inte förvånad. <laughs> inte ens lite. Det undrar vad som händer om man gör det. Och då, då, då svarar hon helt enkelt bara Nej, du ska inte ta till våld. Gå dit och prata med dem som vuxna människor. Mm. Så bra gick det inte för mig att vara vuxen människa kan jag säga när jag kom dit. Men, men då menar du att det går att slåss också? Jag fick aldrig så, utan... Om man har sett trailern så är det några tjejer som är och badar. Mm, mm. Så vi står, jag står på ena sidan stranden, de är ute vid en klippa och vi står och skriker till varandra. De kallar mig Pedd och jävla tjuvtittare för de badar nakna och jag kallar dem idioter och omogna och massa mm. sånt där. Ja, men det låter, ja, härligt. Och sen är det liksom, du ska använda kartakompass, leta vars olika ställen är Mm. Ta dig till olika platser, lösa så här små detektiv och sånt. Mm. Men som sagt, jag har spelat 40 minuter, jag har inte hänt allt för mycket. Jag har tagit mig från tornet, tjafsat med de där tjejerna, tagit mig tillbaka till tornet. Och nu börjar dag två. Jävlar, det känns som att du och jag har haft en ganska lik eller en väldigt liknande upplevelse den här veckan skulle jag säga. Alltså. Lite grann, eller alltså lite grann i alla fall, fast med två helt skilda spel skulle jag säga. Mm, det ska bli intressant att höra vad du säger om DayZ, för jag, mm. har ju, jag har ju en typ noll koll på det ska bli skynt. Och sen som sagt, andra har jag spelat igenom halva spelet, så där har jag, kan jag säga ganska mycket, men vi kommer in på det. Ja. Först går vi in på nyheter. Jag börjar här med att under E3 avslöjade Ubisoft ett nytt spel i Trackmania-serien. Och vi sa ju där att vi, det skulle släppas i december. Och vi sa ju det att det blev ett decemberspel. Vi ska spöa er grabbar i. Men sen utan hörde jag ingenting under ett långt tag. Och så visade det sig att det hade ju blivit försenat. Spelet Track Trackmania Turbo kommer släppas till PS4, Xbox One och PC. 24 mars. Så det blev lite flyttat. Så jag kommer spöa er båda i det här spelet i mars istället. Så jag hoppas ni är taggade på det nu då. Aha. Sen har vi lite mera från E3. Eh, Bethesda Software och ID Software eh, presenterade ju Doom-spelet, det nya under E3. Och nu har vi äntligen fått ett release-datum. Och det är 13 maj till PS4, Xbox One och PC. Och det var väl det där... du tog upp, Danne, va? I den där ja, precis, som spoilades precis. lite. <laughs> mm. Ja, så det stämde. Det, det, det ser ju fram emot sjukt mycket. Det kommer ju bli en sån här köpa första dagen. Mm. Spel för mig. Man är ju liksom en gammal, dum älskare. Ja, precis. Jag har ju börjat spela om dem, men mm. jag har så jäkla problem med vissa banor, men det ser sjukt kul ut i alla fall och det ska bli intressant att se om... För jag hoppas jag har inte läst på så jättemycket om nya spel förutom bara sett de där trailarna. Jag hoppas det finns någon slott jag skojar, jag vet att det finns multiplayer. De <laughs> det ja, det, det, det, det, det, det skulle vara ett och bara, riktigt coolt det. spel att liksom köra tillsammans. Det mm. ska bli riktigt coolt att kolla in, absolut. Yes. Den 12 februari börjar Hitman-betan spelet till Playstation 4. Den kommer också komma till PC, men den 19 januari. Det går att få garanterat tillgång till betan genom att full, äh, förboka full experience- eller Intropack samt collector's edition. Det kommer också exklusivt material till ps 4 Så kolla in det om ni vill testa betan, men kom ihåg att ni måste ha förhandsbokat spelet. hej nu Vi känner redan till att nästa del av Fast and the Furious-serien, Fast 8, ska ha premiär under april 2017. Nu kommer det mer. Vin Diesel har bekräftat ytterligare två filmer i den här serien. Va? Fasten Furious 9 planeras att oh, premiär helviga. under april. Snälla, någon <går> april 2019. Och Fasten Furious 10 ska vara färdig i april 2021. Ja, men, ja, men, <går> vilka, vilka är med på spåret och tror att Tian kommer äta bara Furious X? <går> Jag skulle inte förvana mig självfallet. Men är det inte bara jag är det här något, så här något rykte jag tar från ingenstans eller håller inte han på med ny Triple X också? Jo, det ska göras någonsin om det är han, det vet jag ja, inte för det blir, det det var ju han. Ryktena säger att det är han. Det det är han. han. Mm. Jag har honom på Facebook eller vart fan det nu är naja. han lägger upp några bilder med det ser ju fruktansvärt mycket ut som Triple X i alla fall. Ja, då han ska åka så han åker runt på någon annanstående och posar på någon jävla motorcykel eller vad det är. Och jag vet inte, allt det ja, ja. Får se om vi får se. Vad är det? Ice Cube kommer in i bakgrunden. Han var ju med i tvåan där så. <laughs> men inte för att gå ifrån den här nyheten nu. Snälla mm. någon, alltså, det, det behövs inte. Ja men du kan vara Nej. lugn. Oh. Fast 8 ska vara början på en ny trilogi som oh, sedan sträcker sig du. över båda ja. andra filmerna. Och det ska men, vara slutet hur? på serien. Ass vet du vad, vet du vad ett bra hur? slut skulle vara. En stor bra slut skulle vara. Det är bara en, stor Att inte en film till alls? Ja, men en stor bra sa bara och så bara hoppar alla i. Mm. Bara så här. Whoop, hoppa mm. i. Åh. Oh. Åh. Oh. Ja. Nej, vi får. Ja, jag vet inte. Jag läser på den för va. länge sedan. så Det finns Vänta, vi de gör de en som ny trilogi på, på film 7, på film 8, 9 och 10. <laughs> alltså i, så bara, hur, hur blir det en trilogi när det redan finns sju filmer? Ja, ja precis. Ja, Och det är den första oh. riktiga trilogin eftersom de andra är planerade en efter en, efter ja. en, efter den. Det är ingen fel. Det, äh. oh. det är ingen av de andra som hänger ihop på det viset, riktigt som. som, alltså, som som om de vore planerade som en trilogi, så att säga. av någon av de Nej, andra. absolut inte. Det har de ju liksom fått kroppla ihop lite. Mm. Ja, men vi tar hand därifrån. Där. Ja. Okej, hur ska vi få ihop det här? Och men vi binder ihop här någonstans. Ja, men det där är inte speciellt logiskt. Nej, nej, nej, men det, det ser bra ut. Men jag, alltså, jag, jag ska inte hata för mycket på dem. För att jag menar, jag tycker om de första. Det, det, det gjorde de bra, det var snyggt. Men det var, det var, det var ett antal filmer som det varit för mycket. Men jag vet ja, jag... också. Människor i min familj som garanterat tycker de, där, de här filmerna är skitbra. Så att det, ja, jag ska inte säga för mycket, men det, Nej, det, det, det, var, är så... det är alldeles för mycket för min del, tycker jag. ja men Vi är alla bidragande i problemet. Jag tycker de första filmen ja. då har jag alla de andra ja, också. Precis. Ja. Ja. Den amerikanska spelsajten Game Trailers lägger ner. Detta meddelade sajten i natt och avslöjade att nedsläckningen sker redan idag. Så här skriver vi det på sin Facebook-sida. After, after 13 years, GameTrailer is closing down today. Uh, we're proud we helped bring this world into being. That is the legacy of GameTrailers. We're grateful to all of our fans who helped make us successful. Thank you for your continuous support over the years. It has been an adventure. Så so, ja, GameTrailers har vi funnits hur länge som helst som jag kan komma på, 13 år, men de har alltid funnits där som jag kan när jag har varit så här, riktigt tv-specintresserad men jag har inte <går> kollat på dem på evigheter så det är nej, ändå sorgligt att de lägger ner. Mm, häftigt ja, 13 år sedan, Det är ju fan jag kan ju... det är ju skitlänge sen verkligen. Ja, typ de enda som överlever det är typ är det IGN och några sådana här små ja, Eller de är som är st störst nu Men som verkligen har överlevt Jo, men jag tänkte de måste ju ha varit det är typ, en av, typ Game Reactor och, ja, precis. Och, De måste ju ändå ha varit stora. några slags pionjärer På något vis, Game Trailers då Om de har hållit på i 13 år Ja, absolut, de, här, de fanns ju innan Youtube startade allting ja. Så de var ju lång tidig med Game Trailers Ja, och, ja precis. Och, sånt. och samtidigt förstår man väl att de lägger ner också Nu, jag menar Ingenting är mer än 3-fyra knapptryck bort. Man, Nej, måste, man måste inte ha en, en specifik hemsida att gå in på idag utan det är sök så hittar du ju allting. Nej, det går ju bättre för Youtube än vad det gör för själva storm. Ja, liksom. ja exakt, exakt. Det, det, det, det, det är de nätverken som, som växer nu. De, de ja. som är som ja, Rooster, uh, Rooster Teeth och alla de där. Mm. Ja, precis. Det, det, det är istället de som växer och blir. Uh, någon sorts gamingjournalistiks samling, liksom. En knytpunkt för det. Det som oh. de gamla hemsidorna gör. De, de, hinner, de hinner inte med längre. De får inte samma liksom exposure. Nej, om man är inte är gigantiska som IGN mm. Men då mm. har de ju en hel avdelning bara för att göra så som YouTube ja, kan Ja, men där, där hade de ju Inside Gaming. Mm. Och det är ju sånt där och visst, det är, om man kollar på E3 och alla sånt här nu. De har ju börjat, de bjuder in flera YouTube-storheter än vad de riktiga sidorna. För de tjänar, de tjänar bättre på det och sånt. Och det är så här, okej, okay, ja, så det, vi får se hur länge det här håller, om det håller jättelänge eller om det blir ett mm. slut att YouTube inte. Att det blir någonting annat, men just nu är det oerhört stort. Det, det, det kommer ju alltid finnas utbrytare grupper, liksom. Men ja, är det inte lite så idag nu att... De som är lite indie eller lite ja, små på Youtube från början Blir skitstora, blir tråkiga, ointressanta Och så kommer det någon ny indie Eller någon ny liksom nybörjare som blir skitpopulär Alltså blir det inte så att det liksom Det byts ut en del på Youtube också Ja, det, är ju, det finns ju alltid de här jättestora Men sen, mm, mm. Det, det går ju mm. runt liksom Det är på att folk är intresserade ja, Kolla som PewDiePie han körde ju ganska mycket, det var skräck. Mm, mm, det var mycket mm. stora spel. Nu kör han ju bara små spel, liksom. mm. indiespel. Ja, inte bara, men mycket. Ja, men det ja, alltså, parten är mer indie. Ja, jag kan B -b -b bara säga... för att han, han vill ju hjälpa indiskaparna mm. att växa. Det är ju ett jävligt bra sätt att göra det på. Precis, i och med att han är världens största ja. youtuber. <laughs> för jag kan ju säga, då... jag tycker att han är skittråkig nu för tiden. Men det är för att han passar inte mig. Men det är ju det här han Nej. tjänar på. Det är mm. det det storparten verkar ja. tycka om. Och jag och så ser skärmen. Nej, precis. Han, han växer ju i och med att han får andra att växa. Ja, jo, jo, men så, så är det ju. Och då Absolut. får de så här, ja, kolla in PewDiePie när de spelar vårt spel. Ja, mm. exakt. Ja. exakt. Eh, sista nyheten jag har är att Ubisoft bekräftat kommer en öppen beta för The Division. Betan kommer att hålla på mellan 18-21 februari på Xbox One. Det kommer att vara tillgänglig på PS4 och PC den 19-21 februari. Det kommer också gå att ladda hem betan från och med den 16 februari så att ni kan börja spela med en gång. Mm. Så är ni sugna på The Division så har ni där 18-21 på Xbox One och 19-21 PC och PS4. Ni grabbar, har ni något nyheter? Ja. Eh... <hör> Star Fox Zero är försenat igen. Är det sant? <hör> en gång till. <hör> yeah. Enligt rykten. Okay. Eh, och det är spelskribenten Liam Robertson som skriver på Twitter att Quality Assurance-teamet hos Nintendo of Europe eh, eh, Inom citationstecken Is going through a bit of a nightmare to get it ready med spelkontrollen okay. eh, ty Tydligen försöker Miyamoto och gänget erbjuda en helt ny lösning där Wii U, Gamepad och TV Alltså ska samarbeta med varandra och de får det inte att riktigt funka och därför kommer det förmodligen att försenas ännu mer Ja, det är synd att de håller på Det är kul att de försöker mycket Men det är som alla videos jag har sett om Star Fox Det ser ju som skit mm. Det ser ju sämre ut än Det ser ju ut som att det skulle knappt gå på att vara liksom på Gamecube ja, Nintendo alltså, ni, bara... skjuter själv i foten igen ja. I och med att de gör så här Ja, och ryktena som man får om NX hela tiden Hur det ska vara en dosa Och först ska de släppa en dosa Och sen ska de släppa konsolen Efter ett halvår Så bara, hur ja. tänker de där då? Ja, de tänker ju inte De, de vill få ut någonting nytt Eftersom Wii U så jäkla knackligt mm. Okej, okay, så vi ska köpa en dosa Som man kan sitta och spela med tillsammans Med det rykter som så här, PC och Xbox One Och sånt där. Mm. Och sen mm. så alltså, att du kan spela lite på den men jo. sen ska mertalen vara att du måste ha konsolen så att du ändå ska gå och sen och köpa konsolen också. Det är så dumt. Halvår senare. Nej, det är ju riktigt just nu, men jag vet inte var det ska man på med. Mm. Eh, I en intervju med eh, Bender som är aktuell med Assassin's Creed så nämner han att Assassin's Creed-filmen påminner mycket om The Matrix- Uh, han säger också att det kommer att vara mer sci-fi än vad det kommer att vara ett gammalt mossigt kostymdrama. I någon mm -hmm. uh, han fortsätter, the idea of DNA memory elevates it from a basic fantasy genre piece because you have something an audience can actually believe in. I've always thought about the Matrix when we approached this fast som i intervjun också erkänner att han är trist nog äh, att han trist nog knappt rört Ubisoft spel som äh, filmen <laughs> baseras på. Äh, och äh, ryktena säger också att Assassin's Creed filmen inte kommer vara särskilt våldsam utan det kommer förmodligen bli en 11-årsgräns. Oj den filmen. <hör> ja jag regler likadant. Oj. Ja vad var vad för game, eller alltså vems genomspelning av det här spelet blir det? Mm, nej, jag vet inte. Fasen. Alltså, det är... Ja, ja. De, att de pratar med varandra. Ja, exakt. <laughs> Till döds. Ja, eller hur? De tråkar ut varandra, nej, jag vet inte. Låt oss här, lösa det här det, Alltså, det, det, alltså döds, döds, döds, när det blir sådana scener, alltså våldsamma scener, så mm. kanske inte det, som, det blir ingen blood and gore. Det blir mer eller lite classy. <laughs> man har ju sin kniv och han kommer att gå och backstabba. Det syns inget blod. De bara Nä, faller sant. ihop. Det syns ingenting. Ja, precis, precis. Eller så blir det liksom slagsmål med liksom knytnävar mm. Lite Exakt. lätt och sen bara ja, går vi vidare. Ja, så det, kommer ju, så, ja. Ja, det är lite synd. Precis. Precis. Eh, de som har förhandsbokat Hitman till PlayStation 4 och PC kommer genom kort att avnjuta den sen tidigare utlovade betan. Uh, uh, den innehåller spelets öppningssekvens Vilket man kan spela flera gånger Till Playstation 4 startade roliga Den 12 februari och kommer hålla i uh, Tre dagar För att därefter starta till PC Den 19 februari och även där Hålla på i tre dagar uh, Bethesdas marknadschef Pete Hines har på Twitter sagt, äh, fått frågan ifall det kommer bli microtransactions i äh, kommande Doom-spelet. Vilket han kort och gonsist bara svarade no på. Vilket är bra. För det ska inte... Ett, ja precis, det tackar vi väldigt mycket för. Äh, det ska inte vara ett pay, pay to win-spel Doom utan det ska vara verkligen så här. Det ska vara alla, alla vapen från början och du låser upp dem, inte köper loss dem. Nej, och det ska ju vara lite som Unreal Tournament och sånt här. Vapnerna ligger på platser. Vet var som ligger, gå dit. Först till plats, får vapnet. Sen är det bara ut och mörsa liksom. <kör> Nej, exakt, så, så har det ju varit gamla tider också. Det här gömmer sig mot sågen. Vet du det? Då vet du att den alltid ligger där. Ja, Jag hoppas att, att de kommer verkligen köra på det spåret fortfarande. Jag hoppas verkligen att det blir klassiskt arcade shooter som det alltid har varit. Mm, exakt. Men, så det ja, ska bli coolt se. Eh, På tal om Bethesda så hade ju de förra året en egen konferens under E3 för första gången i företagets historia. Och de hade med sig spel som Fallout 4, Dishonored 2 och Doom just som vi pratade om. Nu har Bethesda även bekräftat att de kommer ha ännu en konferens det här året också. Vad kan vi förvänta oss, Tro? Vad har de uppe i, i, i, i Ja, Vi kommer få se mer av Dishonored 2 i alla fall. Ja, det tror jag nog. Eh, kan det vara en eh, liten eh, uppföljare till Skyrim? Jag tror inte de målt på tillräckligt med den alltså. För det är, som jag har förstått det så är det ju samma gäng som målt på med liksom, eh, Fallout i samma gäng som håller på med Skyrim. Mm, ja. Så jag ser ju mer att det kanske är, vi får se lite mera från eh, Game Pass eh, till Fallout, för de lite är därifrån. Mm. Men ja, Vi får se, I, ja, i och med att de ska exakt. ha en hel konferens själva Ja, det är det jag inte riktigt förstår Jag förstår att de skulle ha förra året Sen sa de, nej men vi kör inte så här igen Nu mm. ska de ändå ha det, okej okay. Det, det är att... ju åtminstone ett stort spel som kommer Ja, man kan ju hoppa Förutom det 2 Ja, precis Vi får helt enkelt hoppas att de har någonting att visa upp Ja, för de, är liksom så här, de, de, de, var, de var ju liksom väldigt tysta under många år Innan just Skyrim kom Mm och sen kom Skyrim och sen så liksom verkligen körde de gasen i botten och sen har de släppt typ storspel på storspel. Men det kan så ju också att, vara som när de gjorde med Skyrim. Det första de gjorde det var bara att släppa en text. Skyrim. Sen fick vi inte höra någon mer. Det kan ju vara mycket. Nej, bra. alltså det var ju flera år där. Mm. Ja, nej, vi får se. Vi får se. Det ska bli spännande. Jag ser verkligen fram emot E3 fast det är långt dit men ja. jag ser redan fram emot det. Ja, det finns mycket som man vill höra mer om. Både sånt som mm. vi vet bör komma och sånt som vi inte hört någonting alls om. Exakt, så är det ju alltid. Mm. Eh, det var det jag hade faktiskt. Mm. Fanon då, hade du någonting du ville ta upp? Ah, vill jag ville väl mest bara uppmärksamma att Blizzard firar 25 år. Mm. kan väl vara lite, lite coolt sådär. Det är rätt sjukt att de har funnits i 25 år. Eller hur, år. det var lite min känsla också när jag såg nyheten. Också, bara, Vänta, nu. I och för sig har de ju inte hetat Blizzard under alla 25 år heller. Nej, men ändå... Det har, de, det de har de bara hetat typ i 20 år. Jo, jo, än men i alla fall. Det är häftigt hur som. Alltså, om mm. man ska tänka så, då, så är ju det liksom ett år yngre än mig. Mm. Det är lite coolt, tycker jag, på något vis. Jo, jag den nu när så du sa 25, jag bara, vänta, jag är 27. Ja, de har <laughs> de alltså... Eller hur? Det bara kommer över en när man säger såna saker. Ja, de, de, de är bara 7 år yngre än mig. Ja, mm. eller hur? Det är, så här, det är, det är stört. Hur länge det har funnits ändå. Jo, men det är, är strångt jobbat att fortfarande finna svar efter 25 år. Eller hur, år. Och, och, och fortfarande ha riktigt, riktigt stora spel. Alltså de är, det är ju inte så att de är typ så här, alltså försöker hålla sig kvar, utan det är typ så här pff, de skulle kunna överleva hur länge till som helst utan att släppa ett enda spel till. Mm. Ja, de är ju några av de största. Så ja, precis. De, har, precis. de har ju lyckats. Det kan man ju lätt säga bara. De, de, de hittade ju det gyllene konceptet rätt tidigt. Mm, exakt. Men då så, då var vi väl klara där. Då hoppar mm. vi in i speldelen. Och vi börjar med Day -Z. Wow! För de som inte vet vad det är, du kan väl förklara lite lätt för äh, Alltså konceptet. Ja, konceptet, alltså det är ju ett överlevnadsspel. Alltså du ska ju du, du släpps på en, någonstans på en karta som du du får inte fram du får inte kartan, utom du släpps bara någonstans. I e klädd, en t-shirt, ett par braller och ett par skor tror jag du får. Ja, jag tror det. Eh... Sen, du kan ju självklart ta av de här kläderna också om du vill det. Men ja, ah, skitsamma. Sen ska du springa runt. Ja, jo, det sånt har man ju sett på Youtube <laughs> faktiskt. Det är det är som, oh, speciellt när man ser typ sådana som Robbas och Sinners alla de där ja, spelar. Är... Det första de gör är att klära av sig. Så bara, do, do you see the man in only underwear running around? But yes, that's me. <laughs> oh, <är> så <laughs> uh, sen ska du i alla fall springa runt och uh, alltså, lota hus. Alltså du ska springa runt och leta efter lot helt enkelt. Och försöka överleva. Det är väl egentligen det, det basgrejen. Det du ska försöka göra i spelet. Sen finns det ju så jäkla mycket du kan göra. Å andra sidan. Som inte riktigt är något... Det var det sig meningen eller inte meningen. Om man säger på något vis. Man, man får göra lite vad man vill. Efter att man har lyckats ö se till att man överlever. Så att det, och Jag har väl tagit mig en... Det, det tog ett par gånger innan jag förstod hur, hur det hela ska spelas. Eller hur man ska göra liksom. Det är ju, första prioriteten är ju att få tag på någon slags mat och något slags vatten. Så att man liksom kan hålla sig någorlunda medan man fortsätter leta. Sen är det ju bara att försöka hitta den loten du vill ha. En stör, det störst, så stor ryggsäck som möjligt för att kunna plocka med dig alla möjliga grejer. Du, och du kan hitta precis allt från så här små snörstumpar till silvertape till eh, små skolväskor alltså alla möjliga olika t-shirts och jackor och hattar och, äh, det är asroligt, det, jag tycker det är bara kul att springa runt och leta typ, olika hattar för att se vilken man ser absolut, absolut mest löjlig i okay. så att, äh, det är skitroligt verkligen men stämmer det att det här fortfarande är early access ja som det har varit sen 2013. Early, ja, det är fortfarande Örlig Alfa till och med. Det, det, okay. Ja, det, det, det, det, det skulle vi också kunna gå igenom och prata typ i en timme. Varför är det så? Ja. <laughs> Fast det, det, jag var dock in på, deras, eller på en nyhetssida nu och kikade lite grann. Mm. De påstår i alla fall att det börjar röra sig mot en beta-face nu åtminstone. Och det är ju på tiden. Men... Ja, det är det ju verkligen. Det är, alltså det, absolut. Det, det är det jag mest traskiga spelet som länge släpps redan. i världshistorien. Men samtidigt är alltså sjukt. Jag har haft det i, vad då, i två, tre dagar och fortfarande, det är fortfarande alltså det spelet jag absolut mest vill sätta mig och spela. Mm. Typ hela tiden. Ja, det är och det var, väl DC som skaparen har väl hoppat av. Han börjar ju börjat på ett annat spel. Det är mycket så möjligt. Så grundaren är inte ens kvar. Så länge har det varit. Det, liksom. <laughs> det är så här man bara äh, okej, okay, ja. Ja, nej, men, men det, det är ett bra spel i alla fall. Ja, verkligen. Alltså, det är som du säger också, Danne Det är, det är ju bugget mm. som satan. Men, men det, det är liksom lite. Det vet man ju när man skaffar det. Det är det. I alla fall mm. jag. Jag visste ju att det skulle vara bugget. Jag visste ju att saker och ting skulle vara trasiga. Jag visste ju att allt det här. Ändå så skaffar mm. jag det. är Många spel så. Har efter Daysee släppts trasiga medvetet. Mm. Mm, bara ja. för att folk ska bli så, här, de ska uppmärksamma spelet Bara för att det är så dåligt ja, Och därmed får de precis, mera press precis. Och så får de mera ja, tid i media liksom. Exakt Absolut absolut. Men, men jag tycker att det, det funkar ju det är ju, det. det är ju inte trasigt på de Primära mm. delarna på något vis Utom Själva överlevnadsgrejen funkar fortfarande Eller tycker jag funkar eh, du, du har ju zombies Du måste hålla dig undan mm. ifrån eller slå ihjäl. Det funkar typ. I alla fall, Jag har blivit anfallen ett par gånger än så länge. Men de är inte alltid så jävla intelligenta dock. De kan typ stå och gå in i en vägg. Och så typ går du fram och knackar dem på axeln. Då vänder de sig om och attackerar. Men Det är fantastiskt. Det är så sjukt kul. Det dock jag är lite missnöjd med än så länge. Det är att jag inte träffat på någon. Det okay. men... är ingen som har velat prata med dig åtminstone. Jag har träffat på en, men då var jag i mellan ögonen typ så två sekunder <laughs> efter att jag träffade personen. Här är försöken. inte mm. den världen ändå men, ganska stor på så vis. Jo, den är stor som fan. Så att, är där, riktig, därför riktig, är det ju stor. inte på... jättekonstigt att man inte träffar på så mycket människor. Ja, ah, nej, nej, nej. Alltså, absolut, det är ju inte konstigt så, det är det inte. Men det är det jag tycker är lite synd, att jag inte har fått träffa på någon än och typ så här, ja men, fått hitta på något kul liksom, med någon i spelet. För det känns ändå det, som att det är typ halva grejen med det spelet ändå på något vis. Just för att det finns egentligen ingen direkt mening mm. med det. Det enda du ska göra är att överleva så länge mm. som möjligt. Ja, egentligen. Och, och jag menar, dör du så... Ja, då börja om. Liksom. Menar, exakt, och det är ju det som är lite roligt. Och det är därför jag skulle vilja träffa på lite folk. Just det här att se, går det att lita på människor överhuvudtaget? Skulle man, våga man själv lita på mm. någon annan? Tillräckligt för att liksom går runt För att grejen är det att vända ryggen till och de skjuter mig i huvudet Ja, då är det bara för mig att exact. börja om Då är de där 10-15 timmarnas samlande av grejer Helt ja. borta Å andra sidan, när man lär sig kartan och man vet vad grejer finns Visst, självklart kommer du gå fortare och samla ihop grejer och så Men det här är min tredje karaktär Och jag tror han har levt i Ja, han måste ändå ha levt, Ja, han har nog för varit med i en fem timmar i alla fall, minst och jag har äntligen börjat få ihop lite schysst loot, några vapen, lite ammunition och sådana grejer. Så att man vill ju inte dö samtidigt. Ja nej precis. Så att ja nej det, det, jag tycker det är skitbra och jag ser verkligen fram emot att få spela mera. Och förhoppningsvis kanske träffa på lite folk mm. också och se hur det går. Om man kan lyckas prata med några eller lyckas skaffa några nya vänner om inte annat. Där när jag på men... att faktiskt skaffa H1C1, vilket är typ i stort sett mm. samma spel. Ja, Fast, ja. ja. jag vet inte. jag har hört så mycket skit om Daisy så jag vill testa något annat. Ja. Men nu när du liksom verkligen Nej, säljer alltså, in det och liksom, liksom verkligen det här är roligt. Ja. Det blir man också så här. Ja men det, det alltså. också? Ja. ja, men det är det alltså. Ja. men det är sjukt kul. Jag hittade en så det, det som jag hade svårt med, eller det jag inte visste om mm. jag gjorde rätt eller inte, det var ju typ när det, när det var dags att välja Nej. servrar. Det var så här: uh, A, ja, okej. Okay. Ja, jag tar en, så går jag in och kör bara, får vi se vad som mm. händer. Så tog det vad 5-10 minuter, så var det svartpa Det var natt i hela, på hela den servern. Jag tänkte så här: Okej, okay, det kanske blir dag om en stund. Springer runt i 40-50 minuter. så, här, så bara, Fan, det verkar inte som att det händer mm. någonting. Och så bara, ah, nej men spelar dagen efter så bara, det är fortfarande natt. Nu skiter jag det här. Nu måste jag fan gå ut och, och hitta en mm. ny server. Och det, det roligaste av allt var, att, som jag inte visste om innan, det var att byter du server så får du fortfarande med i din gubbe. Mm. Med, alltså med din utrustning och allting. Ja, så ja. du har liksom en karaktär du spelar över alla servrar du väljer mm. att spela på. Och det tyckte jag var lite coolt för det hade inte jag tänkt på innan. Alltså just att du har, det är ju verkligen en gubbe ett liv mm. du har. Sen om vart du väljer att spela någonstans det är ju upp till dig liksom. Ja, precis. Men hur Aj, ser du... världen ut? För du sa att det var zombies i det här spelet. Mm. Är mm. det att det är liksom alla hus är nerslitna och, eller finns det stora städer med lexitet och grejer? Eller hur, hur ser eh, världen ut? Det mesta är ju sönderslitet och sönderslaget och så, men det jag, jag måste ändå säga att jag tycker att det är jävligt snyggt gjort på något vis. Okay. Samtidigt som de hade kunnat gjort det mer. Det ser lite, lite mera ut som att det är typ... Det är bara en övergiven värld ser mm. det mera ut. Det, det, det är inte så här helt jätteuppenbart att det är en... och uh, oh, nu ska jag försöka med på det där ordet. Zombie-apokalyps. Uh, Zombie-apokalyps, ja. Zombie mm. Liksom. Ja, mm. ah, precis. Det, det, det, det är inte så att det är jätteuppenbart att det är det man mm. kommer efter. liksom. Utom det är mera så här... Okej, okay, det, det skulle lika bra att kunna varit... Tredje världskriget typ mm. bara så att, men, men fortfarande det, det är ganska snyggt än så länge Jag kör på relativt höga inställningar På grafik och allting För mig laggar det in Den märkvärdigt så och jag tycker att det är, Så jag tycker det är jävligt Snyggt samtidigt så De har gjort det snyggt med färger och så också Och så länge man är inställd på att spelet Är ju fortfarande ett alfa stadiespel mm. Och så, så det måste man ju vara inställt på innan man börjar, men det är fortfarande jävligt snyggt för att för, för att vara det det är, om man säger. Mm. Och det är samtidigt, i alla fall som jag, de som har spelat längre har ju säkert mycket enklare för det här, men alltså det är ju inte det är verkligen inte bara logga in, springa till ett hus, låta en eh, maskingevär och fem miljoner skott och så spring ut och skjut allt du ser. Utom jag har spelat typ så här, 4-5 ja, timmar nu. Nu först hittar jag min första alltså första kula jag kan använda i ett vapen. <laughs> jag har hittat vapen mm. innan. Men det finns inga magasin, det finns inga skott, det finns ingenting sånt. Så du måste ju verkligen så här. Ja men det här, den här pistolen eller det här geväret det sätter jag på ryggen. För att det här kommer jag vilja ha mm, ja, framåt. Så att det gäller ju att spara plats i din ryggsäck dessutom för vapen. Men du vill ju få plats med mat också. Så du kan ju inte fylla det med vapen. Och vapnen är ju helt värdelösa eftersom att du har inga skott egentligen. Samtidigt som du kan ju inte bara fylla upp med mat. För då kommer du få springa runt och knocka zombies. Och andra saker med dina bara knogar liksom. Så att det är, jag tycker det är, tycker det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Det är en snygg balans på det viset på något vänster. Men finns det några färdigheter eller någonting? Går det att levla upp någonting? Kan du göra nej. typ egna pilar till en pilbåge ja, eller det, det jag allt jag inte, bara hitta? Eh, inte egna pilar och så, dock så kan du ju hitta typ ny, eh, vad ska man säga, eh, utrustning till vapen och sätta ihop dem. Alltså det är bara hitta, det är ingenting du kan själv skapa. Ja, eh, nej, det skulle jag inte säga. Då kan du ju reparera saker. Mm. Och du kan, det här ska jag inte svära på för har inte försökt ens lite grann än, men... Jag för mig att jag läste någonstans att du kan ju till exempel. Du ko, du, tanken är att du ska kunna typ bygga ihop bilar och sådana saker också sen förr eller senare. Ja. När, när det blir en bil. Du... Ja, ja, precis, ja. möjligtvis då. Men just det här att det är dit mm. de vill komma. De vill ju verkligen komma till att du kan göra vad mm. som helst. Ja, så länge du har och. rätt delar så. Ja, ah, exakt. exakt. Så länge du kan samla ihop rätt mm. saker på det, rätt det ställen du kan göra själv så kan du sätta ihop väl, dem. Så bandage och grejer, typ från, från olika sorters ja. kläder och grejer. Precis, precis. Och det tycker jag är lite coolt för att det tog mig en jävla stund att fatta mm. också. för att du, du kan inte bara ha till exempel, vi säger om jag hittar en jacka och sätter på mig så då försvinner ju min t-shirt. Och då, kan man, då ska man kunna göra liksom slita den i stycken och använda den som bandage istället. Men grejen är att det kan du inte bara göra hur som. Mm. Utan du måste ha någonting fast. Ah. Alltså typ en kniv eller en yxa eller någonting sånt. För att kunna slita tröjan i stycken. Right. Samma med om du hittar så här konservburkar med käk. Mm. Då måste du ha någonting för att kunna öppna konservburken. Och det är ju lite coolt du, då att ju, man tänker på det ja, i alla fall. Ja, det är ju... Precis. Det är ju skithäftigt. Och sen har ju allting i världen har ju alltså en en status, om man säger. Eh, hittar du en pistol så kan den vara i liksom, den kan vara skadad, den kan vara väldigt skadad, den kan vara pristine, som är alltså i perfekt ja, ja. skick. Och saker och ting fungerar olika bra beroende på vad det är för ja, vad den har för status, mm. om man säger. Ska det göra i alla fall. Jag har inte riktigt kommit upp, jag har inte hunnit spela själv tillräckligt länge för att kunna säga att det faktiskt är så. Mm. Men det är det som är tanken i alla fall. Så att nej, det, är, det är riktigt, riktigt häftigt. Och just det, vad det skulle jag säga om konservburkarna. Jo, att om du, du kan ju använda nästan vad som helst för att öppna dem, dock, som är vast. Alltså det, det räcker med om du har en machete så kan du öppna liksom en konservburk. Grejen är bara det att ju klumpigare grej du öppnar med, ju mer kan gå till spillo när du mm. öppnar den. Jag har försökt öppna en konservburk med en yxa till exempel. Det är, mm -mm. Jag tappade typ så här 30% av maten som var i burken. Det var inte så intelligent. Så att det, på det viset tycker jag att de har gjort det jävligt mm. snyggt. De har tänkt på de små sakerna också. Men Visst kan du hitta också så här dålig mat. Så du kan du typ ja, så här: du, du måste göra i ordning det på något vis. Ja, det kan du. Du kan ju hitta ruttenfrukt ja. och du kan hitta och sjuka är då istället. Det finns ju medicin som du kan hitta mm. jo, också. Jo. Alltså typ så här: antibiotika mm. eller koltabletter om det är så att du är dålig i magen mm. och det, alltså du vet så här skitmycket coola grejer och jag lyckades ju såklart jag hoppade ner för en trappa tror jag det var eller mm. något sånt där landar så skadar jag benet det försvinner ju Nej, inte precis, bara så sådär precis, utan då måste du ju liksom hela dig själv ja precis och plus att du måste jag har inte kommit på hur jag ska göra än för att han ska bli helt bra i benet så att det, det, liksom, det, det finns mycket kvar att lära sig och mycket kvar att testa än så länge. I alla fall för min, från min Nej, sida. Jag, jag, jag gillar din passion bakom det här i alla fall. Ja, men det är, ja, det är så jävla coolt. Och, jag, och jag, är så, jag är så himla glad att det faktiskt var så bra som jag har trott. Mm. För att jag har ändå byggt upp det här ganska länge. På något vis. Mm. Precis. Men du nämnde det där med att laga mat och grejer. Mm. Är det så dig, liksom matställen man kan laga eller kan du hugga ner träd och göra upp en eld då? Eh, det har jag, vågar inte jag svara på fasiken än. Ska jag, om jag ska vara helt ärlig. Jag har, inte hunnit, jag har inte hunnit läst på om hur det funkar så heller. Dock så gå, har jag hittat typ så här en cooking pan. Okay. Som det går att lägga, alltså som det finns storage space i. Ah, ja. Så att jag vill ju få för mig att det borde gå att slänga i ingredienser i den. För att ställa den någonstans. Liksom om ni är med hur jag tänker. Ja, det, det här är bara min egna tanke. Så, men jag kan ju tänka mig att det är det, det och det hållet det är på väg om inte annat. Mm. Om det inte redan går att göra idag. Ja, precis. För, här, för som, som jag skulle ge sånt här spelade ju om det fanns just. Man fixar en yxa och huggar ner mm. så Jag kan ju pila mm. till en pilbåge. Jag kan göra ved. liksom Sådana grejer. Om ja, det är just ja. är överlevnad så är det ju. Det som är det lätt att liksom, ja, jag kan hugga ner. Det kanske inte är lika starkt som om jag hittar skott och sånt, men det är i alla fall någonting. Ja, ja men precis. Ja, det, jag, jag tror att det är dit de vill komma när spelet är klart. Mm. Men jag menar, det är som vi säger. Det, det är ju alltså i early alfa. Ja, så att det är liksom... Det, det är en ganska lång bit kvar tills hela spelet är klart. Men jag vill ju ändå tro att när de anser sig vara klara om någonsin... Så det är ju det som är tanken alltså att det ska vara en ren survival att själva grundidén ska vara att du ska lyckas du ska försöka överleva så mm. länge som möjligt. Ja, ja men du är positiv i alla fall. Ja, ah, för fasiken, som fan. Då Do kanske jag, jag kanske ragear lite på det nästa gång om det är så att jag har blivit dödad <laughs> eller något sånt där, men det vet man aldrig. Men just nu är jag jäkligt positiv till det och tycker tycker verkligen att det är ett spel värt att testa. Kommer du komma upp stream snart eller? Ja, det är mycket möjligt. Jag har inte vågat prova än just för att det är, jag inte, jag var det sig hittar på Nej, men gatan, det är där eller det är roligt. Det är när du, du lär dig. Ja, ja jo, jo, absolut. Men det, är, det har varit typ så här, jag har sprungit i en cirkel i en skog. Vänta, vilket de ska nu? Vilket de ska nu? Oh, nej, nej, nej, vart ska ja. jag? Så att, men det kan nog absolut komma nej, det vore, upp. Det vore kul att säga faktiskt. Det kan det. Absolut. Jag har ju kört lite på Twitch, jag kan lova dig, folk tycker om att se dig dö. Precis. Folk tycker om att se det dö, folk tycker om att se det går vilse och inte veta vad fan det håller på med. Mm. Ja, och mycket mm. sånt händer här nu. Just nu håller jag på att leta mig till en väldigt populär flygplats där det ska kunna finnas lite militär lot. Så att möjligheten finns att jag kommer att dö ganska snabbt. Mm. Mm. Så att jag kanske får testa och streama lite grann där. Trevligt. Okej, okay, jag har då testat Unravel. Mm. Det är gjort Ooh. av Coldwell Interactive. Uh, gruppen från Umeå. Och det här spelet, uh, vi har ju pratat om det tidigare. Du är den här lilla Jarny. Den här lilla gubben av uh, tyg. Vad heter det? Ull. Garn heter jag det. Uh, det är precis som vi har sagt tidigare. Jag sa ju när jag såg spelet jag visste inte riktigt hur det skulle funka och sånt. Det andra jag visste om spelet var att det var sjukt snyggt. Och det är det. det. här är ett av de vackraste spel jag jag någonsin har sett. Det är så förbaskat snyggt. Men jag blev glatt överraskad över hur skönt spelet är också. Det är ju ingen, så här, man det börjar väldigt, väldigt lätt. Det är ju ingen så här jäkt. Du har skön musik och det, du kommer väldigt lätt in i det. Spelet börjar med att det är typ en gammal tant som tänker tillbaka på minnen. Men de minnena som suddas ut lite, att hon får svårt att minnas. Och sen kommer då Jarny fram och eh, går fram till ett fotoalbum. Och där är ju allt bortsuddat Texten är bortsuddad, Alla bilder är sudda. Och det är lite det som är poängen med spelet. Du ska utgöra plattform för att hitta minnena. Och ta tillbaka till fotoboken. Be, be, de, då. Så jag gillar symboliken att man ska hitta en röd tråd. Mm. Ja, mm, exakt. Skönt. Och eh, det är lite, det är faktiskt väldigt intressant. Och väldigt fina bilder. Och man får den här känslan att. Man verkligen lyckas hela tiden man hittar, ibland så är det som ljus i bakgrunden och när du kommer närmare det, då formar sig det till, till ett minne det kanske är, om man är i en svampskog så är det två barn som står och plockar svamp och då är det något minne den här gamntanten har och sånt där. Och sen i slutet av banan då hittar man som en tygpinn kan man säga och den sätter man på fotoalbumet och sen kan du gå in och då har bilderna kommit tillbaka från just den trippen där man har varit och det är liksom, det börjar med trädgården med lite äppelträd och sånt. Och då är alla bilder baserade på det. Sen är det havet. Då är det lite strand och sånt där. Och då är alla bilder där. Sen, sen börjar det spåra ut lite. Senast jag gjorde, jag tror det är eh, sjätte uppdraget. Det var, jag tror det är sista. Jag tror det är tolv uppdrag. Eller sån här. Eh, totalt värdar kan man säga. Och jag har gjort sex av dem. Senaste var någon. Eh, plats för förgiftning de har liksom hällt ut giftdunkar överallt och minnen liksom polisen som sliter i folk och det är folk i så här skyddsdräkt som står och håller i giftigt avfall och så är banan baserat på det och bilderna är också så här, kommer tillbaka och då är det typ ja, bilder på just det som hänt där så jag antar att hon har varit med någonting där också men som sagt det är oerhört snyggt jätteskärmigt, alla olika delar med ibland där äpplen, det är svampskog jag hade ett där det bara typ regnade och han är ull så jag gick och skakade liksom och blev blöt. Och det som är kruxum i spelet då det är att det är, du har den här röda tråden då. För du är ju gjord av garn och den följer dig från huset. Och garnet tar ju slut. I, garnet tar slut. Det, det går från din kropp. Så när det tar slut så kan du inte gå längre fram. Men du kan hitta mera garn utsatt på platserna. På själva banan. Men då måste du lista ut hur du ska ta dig till det för att komma vidare. Och det du kan göra med ditt garn då är att du kan göra ett lasso för att svinga dig. Du kan sätta ihop garn mellan två platser för att göra en bro. Du kan sätta dem mellan två mindre platser för att få det så att det blir som en studs. Eh, vad ska man säga? En trampolin så att du kan trycka ner och hoppa upp så att du kommer längre. Du kan dra i föremål. Du kanske måste dra i ett äpple till en kant för att kunna hoppa upp på äpplet för att hoppa upp på kanten. Och man ska säga så pussel på det viset. Och det är jätteskärmigt och det är väldigt lätt i, från början. Det känns som att det här är ingen utmaning allt. Men det är ganska skönt för man sitter där väldigt avslappnad och spelar. Sen börjar det bli lite mer jäktigt. Och sen blir de här delarna där du blir typ till exempel jagad. Och sådana delar spelar jag om och om igen. För det är väldigt lätt tills man kommer till att och bara shit vad är det jag har missat. Men så fort du har lyckats med ett pussel, då känner jag, ja men hallå, det var skitlätt egentligen men man måste hinna tänka på det också. Eh, som sagt, jag har klarat ungefär halva spelet. Jag kanske har spelat en 3-4 timmar. Men eh, jag ska spela det på Twitch i morgon så ni som lyssnar på det här kan gå in på min Twitch-kanal och kolla där. För det är jätteskärmigt och jag ser oerhört mycket fram emot att få spela och även spela om det. För det finns som... Eh, små pins ute på banan också som ger en spelvärde att hur ska jag lyckas så dem och klara banan? Så det finns även spelvärde där och det här spelet tror jag passar alla för det är så oerhört charmigt. Och just att grafiken och allting, det här är ett spel som jag tycker alla ska kolla in. Oj. Och just det att pusslerna börjar så oerhört lätt och sen blir det lite svårare och svårare men allt du behöver tänka på är hur du ska ta dig vidare till själva slutet och så det är liksom ja, oftast är det, det är mycket klättra upp och ner och svänga dig fram och tillbaka och bara hålla koll på din tygbit nej äh, men så jag rekommenderar starkt och som sagt vad går det på 200 kronor det finns nu på Steam för 170 för om man en rea där så jag rekommenderar alla att kolla in spelet, det finns på PS4 och Steam så absolut, skitbra spel det finns inte så mycket mer jag kan säga om det. Det är som sagt plattformsspel. Men kolla gärna in min Twitch-kanon när jag kör om ni vill få lite mer uppfattning vad det är för något. För det här är ett spel man ska kanske helst kommer ju spela det själv. Och det rekommenderar jag att göra. Men är man lite, man vet inte riktigt om det är ett spel för sig. Kolla in en video, bara en tio minuter eller något helst inte längre. För sen ska du uppleva allting själv. Mm, mm. Men, Men kan... ha eh, en liten fundering där bara mm. Du säger att han alltså att Tråden tar ju slut liksom ja, precis. Blir han mindre, är han ett garn Eller är äh, han en sydgubbe? Han är ju en sydgubbe. okej. Okay, och okay. garnet, ja. det som är, det är att Den är rindad runt hans midja kan man säga ah, Så hans okay. midja och liksom, mag och bröstkorg, det försvinner Så till slut är han typ typ som en jättetunn tråd där Och då kan ah. han inte ta sig vidare och då finns det ju sådana här strådar som är eller så här det är som går nysta mindre bara utlagda. Och det är även runt en spik och det är även din spar sparfil då. Det är där det sparas. Så genom att klicka på så när du tar garn då är det också en spik där så han knyter sig runt spiken och sen börjar den nya tråden därifrån och så går han vidare. Och det är väldigt smart just att du kan fästa dig själv i garn. Så att om du ska hoppa någonstans så är du rädd att du ska falla ner i vatten. För faller du ner i vatten då har du kanske tre sekunder på dig att ta dig upp, annars är du död. Och okay, okay. då kan du liksom knyta fast dig och så märker shit, det här, jag, jag klarar inte det här hoppet. Då kan du ta tag i ditt eget garnysta eller ditt eget rep då eller vem ska säga garn, och börja klättra upp igen. Har du inte fästen där uppe, ja då faller du ju rakt ner rakt ner i vattnet till den senaste punkten, oftast den där spiken som du fäster den på senast. Mm, mm, Så det mm. gäller att, ja, ska jag sätta fast det här garnet här och här, men det kanske gör att du precis inte kommer fram, ja, men då måste du tillbaka, lossa på en av de här punkterna och sen gå vidare. Så det är, det är, du måste tänka dig mycket på hur du använder ditt garn helt enkelt. Ja, ja. Ha, coolt. Ja, riktigt skärmigt, väldigt lätt. Och som sagt, även om man inte är van att spela tv-spel så tror jag att man kan gilla det här spelet. Eftersom det är så pass enkelt att komma in i. Och kontrollerna, efter första banan kan de fläckfritt. För det, de, det är väldigt, de visar exakt hur du ska gå tillväga för att göra allting. Mm, mm. Men nej, mm coolt. väl rekommenderar till alla. Mm. Men är ni redo för huvudämnet då? Kör bara kör. Yes. Eller hur? Det är ju utomjordingar idag. Och jag tänkte gå in på den lite tunga frågan på en gång. Tror ni på utomjordingar? Ja. Hmm. Det finns ingen tvekan från min sida. Ja. Jag är precis på samma... Jag ja, tror också absolut någonstans. på utomjordingar. Det är, ja, alltså... det är klart. Alltså, universum är så pass stort att chansen att vi är helt ensamma... Alltså, Nej, alltså, den är, den är för är inte. Det går inte. Nej. Alltså, det, det måste finnas miljardtals planeter där det finns minst lika eller om inte mer intelligent liv än oss. Ja, absolut, absolut. Men då kan jag ju... Alltså jag slänger ju ifrån mig alla möjliga påhitt i hur de ska se ut och vad det ska vara för någonting och hur smarta eller icke-smarta de ska vara. Men då kan jag ju säga att det är precis som du säger det någonstans där ute finns det ju. Ja, Utan tvekan. Och sen är det liksom så pass stort som galaxerna är och sånt. Det är samma sak. Ja, kommer jag någonsin få se en alien? Nej. Nej. Skulle det komma en alien? Skulle jag förstå att det är en alien? Nej. För troligtvis med hur vi är utvecklade och allting kommer Slag de vara så pass snar likna som vi är. Om de ens har kommit så långt, har de kommit längre? Ja, men fan vet du hur vi ser ut om hundra år? Ja, ah, du, ah, du tänkte ja, ja, ja, så alltså, i alla fall. Jag, jag, jag tänkte redan att de har varit hos oss alltså, på planeten Jorden i, alltså, många, många, många många gånger. Mm. Hmm. Intressant teori i och för sig. Uh, jag är ju på den nivån. Att jag tror det finns, men jag tror inte, jag tror inte att de har kommit och eller varit här. Och jag tror inte att Janos kommer få uppleva att de ens kommer, eller att vi ens kommer i närheten av dem. Ja, Nej, och och chansen att eller. de faktiskt kommer hit och verkligen liksom visar att de kommer hit, då är det så här, chansen för vår överlevnad noll. Nej. Ja, exakt. För, för, har de för, tagit då, för då är hit? de så pass utvecklade ja. att vi kommer inte stå en jävla chans. Eller så bara stå, kan de bara, men vänta här i några år så har vi tagit död på oss själva, det är lugnt. Vänta bara, vänta bara. vi, vi fixar ja, det. Ni <laughs> kan komma hit senare. Ta Kom tillbaka om 250 ja, eller något sånt där. Det är lugnt. Vi, vi fixar det. här. Ja, precis. Ja, men absolut. Då är vi lite enade där. Då. Men då kommer den intressanta... Det finns ju väldigt mycket och många olika hur utomjordingar är uppbyggda och sånt. Har ni någon favorituppbyggnad på Aliens som ni har sett eller hur ni tror de skulle se ut? Oj. Bro. Eller hur ni skulle hoppas att de ser ut. Ja, ja, ja. Huh. Jag, jag vill ju tro på typ så här Man in Blacks stilen. Så här, att de kommer, jag menar att de kommer i alla shapes and sizes typ. Ja. Faktiskt. För där jag, har jag, jag har hela tiden trott att Maggie Leakson var en alien så länge. <laughs> Eller att Elvis han åkte bara hem. Ja, precis. Ja, jag, jag hoppas på Aliens från filmen Alien. Ja, men ja det är klart du det. För det är det sättet jag skulle vilja dö. <laughs> För den Br tungan. Brutalt och fort. Den där tungan i bakskallen, bara ta hjärnan, gör det. Jag skulle, jag skulle dö med ett leende på läpparna. <laughs> jag har ju svårt att tro att du lyckas än få du får till ett leende dock, ja. men... Eh, ni kommer ja. se mig. Nej, jag kommer kolla dig i ögonen och le och så ser du ett, där tungan kommer ut genom min panna. Bara. Det kan ju fet om att om jag står framför dig och tittar på dig och ser att det kommer en sån där bakom dig. Jag står ju inte kvar framför dig för att titta dig i ögonen när du dör. Jo, Men jag förstår vad du menar. Du måste ju ta det <laughs> sista sist jag säger. <laughs> Nej du. Fuck off bitches. Då är, lång, då är jag långt <laughs> fuck därifrån. Fuck off, <laughs> Långt därifrån är jag då. Oh, lol. Uh, <laughs> nej, uh, ja, lol. Nej, så, så, så som jag skrev av att av, av en utomjorden det är väl mer Predator-stilen. Ryck ur allting direkt. Mm. Jag, jag vill dö fort och klint. Mm. Det är inte som tar... den andra sorten av Predator där de skinnflår och hänger upp det i träden. Nej, nej. inte den utan ryck ur mitt huvud med ryggrad och allt. Ja, precis. fort. Oh, finish it är mm. ja, skulle du vilja dö vi av Alltså vad, vad är ni för skummingar. Alltså uh. fast okej okay, om jag ska vara söndag då, då då går jag tillbaka till, till Median Black första första som blir dödad av alien vad, vad heter det krypet eller vad är det första där? Ja, precis. Så, när, när det blir bara helt när han bara sliter av skinn och hela helsiken så är du borta Använder han dig som ja. en liksom Halloween mask. Typ. Ja. Det, det funkar ju för sig. Mm. I ja, need då, sugar. då får man ju i för sig vara med. Alltså, då får man ju ändå vara med på något stadie. Fortsätta vara med i Ja, Jo, jo i men levande. ändå inte. Nej, precis. <laughs> ja. Men vilken genre gör de bästa utomjordisk filmerna och spelen tycker ni? Har du någon speciell genre? Är det action, komedi skräck. Ja, eh, du tänker så. Skräck och action, skulle jag vilja säga. Uh. är väl de bästa. Ja, du. För det är så, hur, hur som helst så är vi ändå inom sci-fi nu liksom. Ja, exakt, exakt. Ja, Men, Allt blir ju liksom sci-fi så det är därför jag tänkte jag genrerna specifikt för jag tycker jag gillar ju det här med skräckdelen när det gäller utomjordingar Just att det här rädslan att det finns någonting som är mer mäktiga än vad vi är. Någon som har mer teknologi eller att de är så utvecklade som aliens, de är liksom ja, morfade till något så här sjukt som är bara, ja, det enda de är gjorda till är att vara ute och jaga oss. Och det här att vi är bara små enkla människor och vi har ingenting att sätta upp oss mot. Det är det jag älskar med just ja, aliens, jag älskar den serien, film Just att det är det där. Det är trånga utrymmen det finns inte ens chans att jag skulle överleva. Liksom. Så när det gäller film så är det skräck. När det gäller spel. Då är det ju. ja Jag gillar liksom klassiska first person shooter Halo. Det är liksom, det är de spel när jag gillar. Skjuta lite aliens och därför känna mig mäktig istället. Jag måste nog hålla med alltså med dig i den här, här grejen att jag gillar ju när det är det här man inte vet riktigt vad det är och man vet inte riktigt vart de är. Alltså just, det, just den här uh, skräckdelen kan jag tycka är, är den häftigaste biten av det. Men uh, har ni någon om vi tar gå här har ni någon favoritfilm då? Med utomjordingar. Alien och Aliens. Mm. Oh, en av mina, oh. mi, mina favoriter faktiskt. Fast man måste alltså vad då En klassiker, IT. Även Starship IT. Troopers. Okej. Okay. Ja, ja, jo, IT i det, för sig. Det är ju men, en, det ja. är en klassiker om något jo, jo. som ändå fan, i alla fall som jag kommer ihåg det, fortfarande är bra. Relativt. Alldavall. Relativt, helt, ja. helt klart Relativt Du då Nico? För mig är det ju Aliens och, Ja, Alien, hela filmserien Jag älskar, jag, jag tycker ju även om liksom Prometheus och de där Som mm. är, är liksom ischiga På Aliens, men det är ändå liksom Det ska vara samma universum och sånt Även Predators, när det, det är Alien vs Predator Jag tycker första filmen är bra Andra var inte Absolut. så jättebra ja, men... Andra var... Så liksom, så fort det är någonting med det där aliens och det där jagandet, jag tycker det är skitbra. Sen har jag tyvärr inte så mycket utomordiska filmer som jag tycker är speciellt bra om. Ja, Star Wars självklart, men välkommen till och Star Trek för den delen. Jag tycker inte om de gamla Star Trek för jag, jag försökte börja kolla om liksom, eller försökte kolla mm. om dem, men jag kom aldrig in i dem. De alltså, nya den nya är... jag tycker jag är helt okej. Okay. Det är skön mm. action och lite humoristiskt. Men jag har aldrig fastnat för Star Trek. Ja, men Det är typiskt J.J. Abrams-filmer. Ja, precis. De nya. Det är liksom hans Humor stil. med har blandat med, än... med storstilad action. Ja, Så det är mer hans filmsätt med än vad det är Star ja, Trek som jag absolut. gillar. Absolut. Men äh, har ni något spel då? Där, där finns det ju ganska mycket med utomjordingar och sånt. Ja. Börja med din det... då, Nico. <laughs> ja, jag var ju... Det är Halo som jag gillar. Det det. Fast det är typ Halo 3. Det är den ljud de som jag <laughs> kommer tillbaka åter. Annars <laughs> finns det... Gears of War tycker jag är bra Absolut. Sen har jag inte spelat så jättemycket. Jag spelar lite typ Dead Space och sånt. Men det är mera liksom zombie-aktigt. Zombieskräck, li typ. Det kommer jag inte riktigt in i. Jag, inte, jag testade och tyckte det var lite småbra. Men... Jag kom aldrig överens med de där mm. så För mig fastnade det aldrig där. Utan de andra, jag spelar första Mass Effect, kom aldrig vidare mm. efter liksom, började på två kom aldrig vidare. Så ja. det är liksom Halo och Gears of War som jag har när det gäller utomjordingar, helt enkelt. Mm. Mm. Jag tänkte ju, jag var ju precis på väg att vandra in i Mass Effect grejen där, för där har du ju ändå där har du ju liksom äh, lite där har du ju just den här att försöka klara sig liksom in, som om det vore normalt alltihopa med. Mm. Som man också kan tycka är lite coolt på det viset. För där går det ju ändå det går väl att ha kärleksaffärer med precis allihopa i stort sett. Och allting, den biten är ju lite häftig på det viset också då. Om man ändå ska tala ut utomjordingar på det viset. Mm. Men det är ju det som de gör intressant Det är att de tar så, precis som du säger att det är verkligt, De tar upp rasfrågan mm, De tar mm, upp kärlek mm, kan, Och ja. liksom homosexualitet och allting och De gör det på väldigt där snyggt sätt var de ju jävligt vågade liksom, redan från början Ja, absolut. ja verkligen, verkligen För där kan, där kan du verkligen ha jag tror Visst är det där du kan ha rom, romans Med precis vem du vill i stort sett ja. Bara du väljer rätt eh, Konversationer med dem, ja, dem det är ju, precis, Alla i din crew typ Mm, ja. mm, mm. Och så måste du liksom vara liksom genomgod så att säga. Ja. Att ligga. Självklart. Självklart. <laughs> uh, ja, men han. han ja, Shepard är en riktig horndag. Mm, ja, visst. Troner ja. efter all, allihopa. Nej, <laughs> <laughs> de kan ju sånt på borta vid BioWare. De har ju Mass Effect och Dragon Age. <laughs> ja, just, <Ja. laughs> just det. ligga simulatorerna. Ja, ja visst. Åh oh, gud, så mycket konstigt. Oh. Men, Men sen, ja. Men apropå det, när du ändå tog upp Halo också, ja. där är där, där tycker jag att man i det spelet så är, där finns det ju inte mycket till skräck dock. Där tycker jag det är mest, där är ju mest komedi. Okej. Okay. Alltså i alla fall det, det, och, Ja, det är alltså, ju det är mest bara skjuta och ja, sitta och exakt. garva åt de här småheter. De, de är små. Nej. Oh no! oh, och, så de åt, ah, <laughs> och så springer de åt andra hållet bara Det är ju askul verkligen mm. Så det är, en, det är ju en typ av alien Eller utomjording och jag, jag, jag, kör, jag kör alltid på, på att man, Så fort man tar ett headshot på de där små Så, så, så är det som barnkalas Det finns, det finns ju en, en Vad heter de? En skall som man kan aktivera ah. okay. innan man spelar. Då, så fort du skjuter ett headshot så blir det liksom som att det blir konfetti. Nej! <laughs> nice. Så blir det här ja! <laughs> <laughs> <Ett laughs> det, ah. det är inte okej. Okay. <laughs> jo, det är jätteroligt <laughs> Som sagt, Halo är ju mer komedi i det fallet om man ska räkna så ja, men liksom, tycker jag. Det, det är lite allt möjligt. Ja, det... Där, de tar ju också upp kärleksfrågan ja. mellan Cortana och Master Chief Ja, absolut. Bland annat. Mm. Ja, absolut. För det finns hintar där hela tiden. Genom hela spelserien. Och de har ju skräcken med de här typ zombie zombielika... Vad heter de de där som äh, kommer? The Flood. The Flood, precis. Det, är ju lite, mm. det blir ju ut mot lite mer skräcken, än liksom någonting annat. Och... Jag hatar The Flood. Ja, jag <laughs> jag verkar fullkomligt hatar The Flood. Vad precis är det när man det? är i The Library. Men Flood, I, i trean, det är typ sista. Ah. De här som har muterade krafter, de fäster mm, sig de kom på Men de Jo, de har ju funnits hela tiden, men jag vet att hur fanarna har ju älskat det är ju också väl där i slutet. Det är ju det som är typ ja, utlöses är typ sista, allt. typ tre eller fyra banorna. I redan. Jag, jag minns det så väl. Så kommer in i det jävla library och så bara är det bara tyst. Så bara nej, det här är inte bra. Och så går man mot mitten och sen öppnas typ alla dörrar samtidigt och ur, bara, väl det fiender som är typ zombies. Mm. Så bara, ja, du har så här mycket ammo, du kan inte få någon, någon ammo här in i det här rummet. Nej, jag kommer att det ett så jävla problem ja. där. Jag sprang alltid åt fel håll, bara, följ mig, okej. Okay. Ja, den åkte vänster. Jag gick höger. Fuck! Och så bara tillbaka. Precis. Jag hade alltid så jävla problem. Ah, ja, det är de där. Nu så. Nu är jag med på vanan. Mm. Mm. Sen måste jag också, jag glömde, nämna Metroid. Både gamla klassiska Metroid-serien och Metroid Prime. Skitbra och väldigt ja. sköna aliens där också. Precis. För sen har jag inte spelat så mycket gamla så här retro som jag kan komma på som är mycket Aliens. Det finns mm, ju Space Sek Invaders och sånt, men jag har, ja. jag har inte spelat jättemycket sådana. Section Z, ett av mina första NES-spel som jag hade, det ah, ja. är Aliens. Eh, kan man, vad, vad, vad finns det mer för, för bra spel just? Där, ja. där Aliens, eller utomjordningar, är verkligen betonade. Oh, det Nej, finns, det finns ju som sagt. väldigt. Vi har ju de här... Jo, jo. Äh, vad heter de? Ja, vi har Space. Ju... Nej, Starcraft. Ja, ja just det. Ah. Med Zerg och Protoss. Mm. Ja, visst. De, de får man ju inte glömma bort. Sen är ju Killzone är väl också tekniskt sett Ja, en absolut. Och även Lost, och... Uh, Lost Planet. Lost Planet, det var den jag letade så Dead Space. <laughs> jag hade det framför mig, men jag har aldrig spelat dem. Jag har bara sett dem. Det är... Så roliga spel faktiskt. Alltså det är det, ja. Riktigt roliga. Det är väl där man kan spela som Gears of War-karaktärer också i någon men dem. men Ja, alltså det, det, det, det finns så mycket som man nästan blir liksom lite blank när man ska, ja, ska tänka ja, ut allihopa. Men sen, sen, sen sitter man och tänker så här, vart går definitionen uh, utomjording också lite grann på något vis? Är Eller det är i alla fall problemen. jag sitter och tänker så. Och så, ja. så de inte är från den här planeten så är de ju så. Ja, ju sant. Sen behöver det inte utspelas utan, i, i rymden något, så länge de är därifrån på något sätt. Vi ju Earthworld, gym mm. <gim> och alla de här. Varje... Oh. Vi kan väl ta upp mm. en, en grej som du pratade om förra veckan med va, Nico? Som har väl med utomjordingar att göra också, va? Är det nog. Får man se dem någonting? Pixel. Ja, Pixel, ja, det är ju utomjordningar. Bara så här apropå ingenting, får man se utomjordingarna där? Alltså, det är ju det att de är formade som tv-spel även om de kommer i sin mothership. Okay. Så då är det är ju nämns att de är från rymden, men du ja. får aldrig se dem. Det är, när man ser <laughs> dem så har de tagit gamla 80-talsreferenser. Eh, Tänk att det står, då de tar ett klassiskt klipp från mm. två kändisar på 80-talen när de kan köra en MTV-gal eller till exempel. Mm -hmm. Men deras munnar säger någonting annat jämfört med vad de gjorde på riktigt. Det är liksom ah, klippt okay. klipp direkt från en intervju till exempel. Men ah, de har ah. bara lipsynkat om läpparna så att de säger det, det utomjordingar ska säga. <laughs> Okej. Okay. Man får aldrig se några riktiga utomjordingar där. Ah, sen, ah. Sen, sen så måste vi också även ta upp en äh, i och med att det är högaktuellt nu med XCOM 2. Mm. Där mm. har du lite klassiska liksom, aliens. Absolut. Or orm aliens. Där har vi ju precis i Rätt tvåan där. är det ju ormar. Mm. Och i första Rätt. då är det de här gröna gubbarna med stora ögon, klassiskt. Mm. Och sen blir det andra utomjordingar också. Det är det jag gillar. De börjar väldigt lätt med det här är stereotypen. Sen börjar de brygga på liksom, det här är brutes, lite större och va mm. sånt där. Och det är det och så nu som du sa de här nya som är mera ormliknande, de jag är väldigt cool på det sätt ja. hur folk alltid har sett på utomjordingarna så här klassiska utomjordingar. Och jag har mm. hört att det ska vara sjukt bra också. Sen apropå utomjordingar mer, om man ska liksom bara ta upp så, så du har ju Guardians of the Galaxy också. Mm. Där har du ju utomjordingar av de flesta slagen. Ja, precis. Sen har du ju ganska klassiska aliens också ifrån Half-Life. Uh, the bad guys, the combine uh, alltså soldaterna man har emot sig mm. det är ju aliens okay, faktiskt, ja. det är inte människor Nej. jag har typ jag har spelat första, sen har jag typ ingen koll för jag aldrig kommit igenom mm. det spelet mm. Nej, jag måste säga att den genre som jag har sämst inom tv-spel så är det nog utomjordingar som jag jag kan typ ingenting där jag spelar så sjukt lite när det gäller just utomjordingar som jag kan komma på så här på en gång. Mm. Tyvärr. Är... Och en, en utomjording som jag bara måste nämna som är faktiskt rätt skrämmande även fast det är bara de förekommer i ett vanligt actionspel så där. Mm. Och det är ju ifrån Crisis, uh, The Seff. Okej. Okay. Det är typ, ja, vad ska man kalla dem typ, enorma blackfisk aliens. <laughs> Typ. som är ja och deras små jävla avkommor eller vad man ska säga mm. de, är, de, de är typ hälften biologiska, hälften maskiner och de är snabba och, och fy fan mm, så att, och de typ håller till typ i högt gräs så, du, du, du, du hör dem bara Åh oh, nej. Sånt här representor framför dig. Nej, nej, sånt där är inte okej. Okay. Nej, sånt är uh. inte okej. Okay. Mm. Inte någonstans. Hade den upplevelsen idag också när jag satt och, när jag satt och körde Daisy. Alltså sitter med lurarna på bara så här och så inte mött en zombie på skitläge och så hör man så här. <skratt> från höger mamma what the fuck vänder sig mot åt ja. höger bara, ingenting där. okej. Okay. Tar ett steg till. Äh, från vänster man va. Nej. Titta mig inte. Så det, det sånt är alltid kul. Mm. När man när, när man gör det på när man lyckas få till det läskigt på riktigt om man säger. Mm. Ja, men precis. Men en liten fråga. Kan mm. någon av er nå bra serier om och då menar jag comics liksom. Mm. Sådana serier om utomjordingar. För jag kan ju typ, ja, ah, de här några, de här DC- och Marvel-karaktärerna mm. som är utomjordingar. Men jag kan inga rena serier annars om utomjordingar. Sen finns det de här ja, kopplade. Du har Star Wars som har blivit comics. Vi har mm. Alien som har blivit comics. Men jag kan säga att jag har skit koll när det gäller Nej, faktiskt utomjordingar. Jag också. Helt ärligt. Och, och det var det som var så synd för. Jag var in på seriezonen i Uppsala. Mm. Mm. och pratade man som har det. Jag sa det äh, att ja, vi har en podcast. Vi ska snacka utomjordingar. Har du någonting? Och han bara... Eh... Äh... Ja, det är <skratt> någon som håller i en komik en affär. Mm. Så och vi gick han har koll står det så här, äh, okej, okay. så, så lite finns det. Så vi gick runt där och bara, ja, äh, i typ en halvtimme han bara, ja äh, men det här är Aliens. Och tog upp, Det var det typ såhär stora insekter. Jag bara, äh, Nej inte riktigt vad jag ute efter. Och så bara gick vi vidare och så bara ja, och så blev det, var vi så bara, oh, Star Wars. Ja, men, nej någonting annat. Och sen, och sen bara kom vi fram till nej. Så det jag har gick därifrån med det var ju Aliens. Det här vad heter Fire and Stone Aliens en serie. Det är liksom jag kommer inte bort ifrån. den rekommenderar jag förresten för om för er som har sett Prometheus så vet man det här alien skeppet som inte är alienskeppet men det här stora med de här stora rymdvarelserna det här utspelar sig på samma plats fast några hundra år eller typ 80 år efter Prometheus-filmen för alla, om man kallar sett en film så här det är, liksom, det är sand, det är öken överallt nu har det på 80 år blivit grön skog för det visar sig att det finns något material där som tack vare de aliens som skyndar på processen av evolutionen. Och den här serien går ut på att det är några människor som finns på en annan planet. Det här är en av de månarna som finns i närheten. Så de, då, det hela börjar med en invasion av det aliens attackerar deras plats. De hoppar in i en sista farkost som kan max ta sig till den där månen och det, de stänger igen där det är en kille som är typ kvar i luftschacket och säger det att och då har de liksom frågar via en kom liksom, är det säkert, är det säkert han ser att det kommer in aliens där och han säger, ja ah, men det är okej okay, vi kan åka så de stängs in med skeppet, de kraschar där på månen. han slår i huvudet och tuppar av när han vaknar då ser han hur de öppnar det här luftschacket och ut kommer aliens där också så de har ju fört med dem dit Sen är det en som är typ professoraktigt som hittar det här skeppet. Och en eh, typ bollaktig liten robot som har åkt och synkat den här planeten i över 80 år. Och det visar sig att de här som var från Prometheus, har det var de som tog med den här bollen. Och den har åkt och tagit upp information om den här planeten. Så han börjar ju forska på det där och det, det hela allting handlar om, typ den snubben. Hur de ska överleva mot aliens på den här planeten. Där de inte har någon mat eller någonting. Och det här med lite Prometheus-aktiga varelserna som är kvar. Det är en miniserie på fyra nummer. Jag köpte den färdiga samlingen då. Helt okej. Okay, den tar väldigt snabbt slut. Och eh, den är väldigt intressant. Det, händer in, det är inte så här värsta action. utan Det är mer att de förklarar... Gillar man Prometheus så tror jag man kan gilla den här. För det är lite med förklaring vad som händer där, och det är lite intressant. Då det är mycket så här, vad kommer hända, dit datan. Men sen ju, slutet dog. Helt plötsligt och det var. Man, det var så. Turn off så det fanns inte. Jag tror, det var några sidor kvar, men det visade sig att det var så här en annan serie som ska komma så jag bara. Alltså, så här kan ni inte sluta och tydligen. Comics är så jävla elaka på det viset. Fy fan mm. jag hatar att sitta och läsa. Och så bara så tänker man såhär. Och oh, fy fan nu är det skitspännande. Och så klickar man en gång till. Och bara, vill du köpa nästa nummer? Eller vill du såhär jag som läser på telefonen. bara Vad fan? Är det slut? Kan du inte sluta här? Vad satan? Nej. nej Och just eftersom det miniserade inte kommer ännu mer. Så mm, mm. var det ju jättelikt turn -down, man inte vet vad som kommer hända liksom. Så, ja, ja, precis, det var lite precis. Synd. Men eh, jag tänker i alla fall... Eh, det är lite reklam här för Uppsala har ju sin egen comics event, en seriemässa som kommer vara 9 till 10:e april nu 2016 och kommer vara på Grand i Uppsala. Och tydligen, jag visste inte som att det fanns men det här håller tydligen på vad den har funnits i flera år nu. så kommer man dit det så kan man helt gott under radarn för mm. mig. Eller hur? Vad sa och... du? 9 till 10:e april. Precis. Och jag har varit stamkund av sådana här ett år under 2011-2010. Jag visste inte ens om att den här har funnits då till och med. Så ja. han, när jag nämnde podcast då, och gav han mig det här. Så nu, jag tänkte lika bra ta upp det för det här. Kan jag se, jag kommer åka på det här. Så ja, man får se absolut. lite mer. Ni 9-10 april, Grandi. Bara gå in och kolla igenom lite serier. Ja, vad var coolt. Uh, men som sagt, ni kunde inga. Och jag kunde inga. Är... Nej, alltså jag har jag har eh, tagit ett smakprov minns jag när jag satt och höll på att leta vart jag skulle vad och vart jag skulle börja läsa comics någonstans på eh, telefonen. Men jag lyckas fan inte hitta det nu för jag vet att jag började läsa en serie som var just utgick från ett fartyg där alltså just ett vad heter det ett skepp i rymden. Men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting eller vad det var för Alltså, ja, jag kommer inte ihåg vad det var från det, dock vet jag att jag, det, det, det var riktigt bra. Men jag vet inte varför jag inte fortsatte. Jag tror det bara var någon sån här gratis första nummer som fick en riktigt, riktigt intresserad, om man säger. Annars har jag faktiskt inga, inga eller ingenting sånt jag kan komma på faktiskt. Nej, jag fastnade också helt och kunde inte... Nu har jag inte kollat jättenog utan jag gick in där. Det finns säkert mm -hmm. jättemycket, men som sagt, jag har ingen aning om det är bra eller inte. Och det är lite synd. Man vet liksom vilka filmer det är, de klassiska, man vet liksom spelen. Serier, det är så total blankt. Man kanske får undersöka det lite grann och se om man inte kan hitta någonting spännande om det. Ja, precis. Ja, för det är ett väldigt intressant koncept och det var ju, nu tog jag den här Alien för att se hur är det är att läsa om sånt här att attacker och sånt. Mm. Och de gjorde det görs väldigt snyggt och det här grafiskt och de var inte de var inte rädda för blodad ner sidan om man säger så. <laughs> och nej äh, så jag tycker det finns mycket att göra som sagt vi får helt enkelt kolla om det finns någon bra serie ute till en framtida sci-fi eh, avsnitt eller något. Men har ni något med där ni vill ta upp eller ska vi gå in på... Jag har nu? ett spel till som jag måste nämna eller mm, gäller utomjordingar och det är Toe, Jam and Earl. <laughs> ett gammalt spel till Sega Mega Drive. Ett av mina absoluta favoritspel genom alla tider. Det är jag mm. bara, totalt glömde bort när vi började prata spel där. Men såklart, Toe, Jam and Earl. Uh, första spelet, inte de uppföljarna som kom För de var värdelösa uh, Men första spelet är riktigt, riktigt roligt Mm, det Så att ni som har sega med i försök få tag på det Mm, man ja, får väl göra det <laughs> mm. Men uh, ni lyssnar då Ska vi kolla vad ni säger Hunnar Sultan Turman Säger, favoriten har alltid varit alien filmerna Från Ridley Scott Tycker du att spelen vanligtvis faller platt men den senaste är rätt cool? Är det någon av er som har kollat in spelen någon gång? Vilket av dem sa du? Alien-spelen. Eh, bara Alien 3. Mm. Det gamla. Mm. Eh, och det är ju awesome. <laughs> det är ja. svårt. Såg in och teleskopa. Spelade lite grann Alien uh, Colonial Marines. Mm när det släpptes back in the day, men eh, inte mycket mer än så. Nej, jag har spelat, eh, det var också, jag, vet, jag tror inte Call of and Marine, men någon annan gammal Alien, and Marines, mm. bla bla bla vad de heter, med Predators och grejer. Mm. Sjukt roligt. Väldigt svårstyrt och så här. Men eh, då, jag tyckte de var ganska roliga, men som sagt, det var inget toppspel. Det var kul för att man satt några polar och körde mot varandra, multiplayer. Mm. Sen har jag inte testat det här senaste alien när man ja, går runt i skräckmoment. För Jag har aldrig fastnat i sådana spel så jag har känt att nej, jag lägger nog inte mer, mer pengar på sådana spel. Vi testade ju du och jag och färnan mm. eh, vad heter den då? Uh, Blå. så heter den. Outlast. <skratt> <skratt> Vi testade ju Outlast och det är ju likadant spel så jag kände mm. bara nej, inte riktigt min stil. <skratt> Sen har vi Tobias Läsker. Bästa Alien-spelserie är ju lätt Mass Effect. Har man inte provat det är det nästan ett måste enligt mig. Mm. sci fi serie får jag säga är Firefly. Film är dock svårt. Sen är Firefly Serenity-serietidningar riktigt bra. De är och riktigt snyggt ritade. Kanske är det någonting mm. jag ska kolla. Jag har jag har typ sett två minuter av Firefly-tv-serien. Fanns det, som, <laughs> fanns det som serietidning? så, ja, precis. Jaha. Eh, Firefly, um, då du, flack, finns ju en komik. Ja, eller hur? Mm. Så den måste väl. Ja, Anta att den baserad på Firefly, och det kanske även tog vid. För serien och det finns ju inte kvar men en serien. Tidningen kanske finns kvar och fortsatt mm. på den står den helt enkelt. coolaste aliens måste ju vara Reapers i Mass Effect. En AI rymdskepp som är gigantiskt rymd skepp som res. Står det som, ja, jag antar research... Resettar, va? Ja, är det så det står? universum. Smartaste raser vart 50 000 år. Och även har möjlighet att indoktrinera varelser. Svår ord när man försöker bara läsa till <laughs> <laughs> Och sist vi hörde Björn Karlsson. Det första jag kommer att tänka på när vi ser utomjordingar i filmer är som de flesta Alien and Predator. Men mm. efter det så måste det vara... De mysiga insekterna från Starship Troopers. Självklart, det hade jag helt blankat i. Starship Troopers, vilken underbar film. Första inte de fem som kommer efter. Trian var ändå ganska under, underhållande. Den var dålig när den var den underhållande. <laughs> ja, det är så. Bara för att det blir, så här, det blir så komiskt hur dålig den är. <laughs> ja, det brukar bli så. Till slut man ger upp och hoppas att det är bra. Och då blir det som så här komiskt. Precis. En utomjording som jag gillar lite extra mycket är nog Abe från Oddworld-serien. Även Frank från Men in Black är en favorit. Eller ja, alla filmerna är ju bra och innehåller en del olika sköna utomjordingar. Mm. Med någon av de lyssnare jag hade? Jag har ju fått fyra stycken jag också på min personliga Facebook. Där Therese pixel som skriver att IT är hennes favorit. Sen skriver även Martin Contreras att uh, ja, han, han bara rader upp sina favoriter där. Uh, Mars Attacks, Independence Day, Biker Mice. Uh, och ja, vad ska man ta med era? Space Jam och Killer Clowns from Outer Space. Uh, sen kan man väl inte riktigt välja någon favorit. Men, så, uh, men det finns hur många som helst. Eh, Joakim Ronkinen skriver Farscape, vilket var en serie som gick mellan ja, för med, precis slutet på 90-talet. Okej, okay, det läste jag på... helt fel kan jag säga, jag måste säga på en gång. Stod det Farscape? Farscape uh, ja. Jag såg bara lite snabbt, jag bara, facerape? Uh -huh, <laughs> Aha, <Yeah. laughs> okay, det säger mig Okej, då såg du förstörligt. Eh, det är en tv-serie som gick i slutet på 90-talet början på 2000-talet, som jag förstår det. Någonting jag faktiskt helt har missat. Herman Mattsson skriver Space igen var ett bra exempel från Martin. Bra film från barndomen med underhåll... underliga rymdvarelser. Sen finns det även Stargate och mycket intressant en mycket bra och intressant tv-serie. Dock mer av rymdfärd än om varelser. Ancient Aliens är sedan också ett grymt samtalsämne. Ancient Aliens är alltså en tv-serie där de pratar om utomjordingar som var, alltså, teorier kring utomjordingar som har varit på jorden sedan tidigare och så, ja, och så vidare. Så, yes, som jag tror gick på National Geographic i några år. Ja, det var de jag hade. Mm. Men innan vi går vidare avsnitt så tar vi upp vad som händer nästa vecka. Och det avsnittet blir ju Deadpool. Mm. Filmen släpps på fredag. Vi två av oss ska gå och se den. Mm. Inte du färnan. Nej, visst. <laughs> Men du ska väl se den efter det. Och så tar vi upp filmen nästa vecka. Plus lite info om karaktären. Mm. Lite spelen, serierna, filmerna har varit med och dittan och datan. Och så sagt, vi vill ju höra vad ni tycker. Vad tycker ni om karaktären Deadpool? Och har ni några sköna minnen från karaktären, spelen och allting? Skriv gärna in det. Jag varnar bara i förväg. Spoiler! <laughs> säger jag bara så här. Om, om. Jag ska självklart försöka att inte göra det. Men är det bara för awesome så måste du få komma ut. Bara, <laughs> bara, jag säger det bara i förväg så här. Vi kommer ju prata om vad vi tyckte om filmen. Men förhoppningsvis ska vi inte spoila filmen. <laughs> nej nej, nej. Uh, serier och sånt kan jag inte lova För det har ju du mer koll på Jag har ingen koll på det Men det blir säkert bra <laughs> Men som sagt Skriv in vad ni tycker och tänker Till abitonödernes Bloggen abitonödernes.blog.se Facebook och Twitter Abitonödernes Bara skicka in mm. Och vid vidare till veckans fråga Och det är från Björn Karlsson Han skriver vilken film och spelserie anser ni ha blivit mjölkade ett varv för mycket på senaste tiden och skulle må bra av en längre paus? Och om ni fick välja hur den skulle rebootas, vad skulle ni göra? Har ni några tankar och funderingar? Det finns ju en hel del spelserier som har liksom, de, de har gjort sitt för typ sist sedan 5-10 år framöver. Och det känns som att ja Call of Duty och alla de där spelarna de, det är bara samma, samma, samma, samma, samma samma. och de skulle behöva även Assassin's Creed har släppt lite väl mycket spel på senaste tiden Men om äh, vi börjar på Call of Duty, där, hur skulle du se en reboot där då? Jag skulle inte vilja se en reboot alls, jag vill bara inte se dem Du vill bara inte att dem? <laughs> Precis, jag, jag tänkte Nej. Att, alltså, jag, jag vill bara så här, ha bort dem i typ 3-4 ja, år i alla fall så bara låt det vila ett tag. Ja, tänk jävla för att det, det, det säljer ju som smör, ja. Men det är så urmjölkat så att det är löjligt åt det. Ja, de hade ju kunnat tänka så coolt om, bara, om, om de bara skulle backa tillbaka nu. Skita i att släppa ett spel på tre år. Ja. Fattar du hur coolt det spelet kommer att vara om tre år? När det kommer. Ja, när man, så man har så det fått suttit ju... och hållit på med det här gamla. Man får sitta och spela och köra på det. Man skulle uppskatta det som uppdateras så jävla mycket mera. Mm. På något oh, vis, ja. tycker jag oh, yeah. Jag tänker lite grann där liksom Call of Duty och som sagt Vänta tre år mellan varje mm. spel sätta ja, mm. på liksom Multiplayen, men ännu mer Satsa på en rå, häftig Jävla story mm. En kampanj som slår en på köften Liksom det här att var ute i krig för verkligen få känna ångesten och allt där verkligen gå även ner på ja, precis, den det, delen så också. Det ja, tungt. Mm. Visst, för fan Visst, var det skulle något vara. något av spelarna som släpptes för, jag tror det var en tre år sedan, där det verkligen så här: du måste välja vilken av de civila du ska döda. Ja, du har ju bland annat det här flygplatsen där ja. du liksom går in och det är personer, de går runt och skjuter. Du, vad gör du? Skjuter du eller skjuter du inte? Du är in, liksom undercover. Ja, men man går in där och har den här. Och jag ser ju personer som sitter livrädda. Det här är civilpersoner. Och det, det är en helt annan känsla. Mycket mer på den stilen skulle vara helt grymt. Men just att de väntar några år så att de kan bygga upp den här storyn. Verkligen sätta sig ner och göra det på rätt sätt. Okay. Som det som skulle Så Nu kör de story, vissa är helt okej, okay, men de är typ fyra timmar långa. Men skulle de väl liksom få sätta sig ner och även kunna göra en bra story skulle vara skitcoolt med sådana spel. Mm. Även göra de här gamla, när det var andra världskrig och sånt. Man, du får liksom, liksom kryper över lik och har den här känslan att ångest. Det är mycket mer sånt skulle vara skitcoolt när det gäller sådana spel än det som är nu meningslöst liksom döda allt som rör sig. Ja, men typ. Precis. Uh, vilket sa du med? Du sa Assassin's Creed. Assassin's Creed har... Alltså, de är, det är för mycket spel nu. Mm. Det, alltså, det, det kändes liksom... Två, två per år nu liksom. Ja, precis. Det var ju schysst liksom första, andra, sen kom den en 2.A, sen kom den en 2.B och sen byggdes det på varje år. Man bara, nej men hade de istället gjort ettan, tvåan väntat dit, släppt trean, väntat dit, släppt Ja, fan, ja, då hade vi fått. De liksom ha släppt ett, två, tre mm. på tre år. Vänta så här två, tre år. Sen släpper man som en recap som är Brotherhood och, mm. och Revelations. Mm. Och sen väntar du två, tre år och sen nästa. Jo, men eftersom de släpper spelen som samma motor Ja. Det är, spelen är sjukt Buggiga när det kommer ja, precis. Spelen är knappt färdiga Vissa delar Nej, är helt precis. förstörda Ni precis. släpper ju bara skit Svårt att Ni kommer på en story Lugna ja. ner er precis. Ja, Jag håller helt med där Och en som jag skulle vilja ta upp Resident Evil Skrota allting, börja om från början Och gör det till ett skräckspel yes. igen Snälla yes. Men med, med, med kameror Som inte är fixerade Mm och klassiska klassiska zombies inte de här alla med som de nej, har fått nej precis utan zombies precis måste bara sådär att det var inte så att vi inledde den här podden med en sån här franchise <laughs> eller som kanske egentligen borde bara kapas vid knäskålarna helt och hållet och bara låta den ligga det, där kanske. och blöda bara bara tänkte jag skulle ta upp den i alla fall Ja. ja, det finns ja. mycket som mjölkas lite väl mycket. Vi, men så är ju... De, de fortsätter så länge det och, och, säljer. Som, jag, jag, jag, jag kan även tycka att liksom FIFA och NHL inte behöver släppas varje år. Det, det, jag förstår inte på riktigt. Nu, nu är inte jag en sån som... Eller jag spelar inte sådana spel riktigt. Men... Ja. Hur mycket nytt är det från år till år? Mer än jag förstår självklart. FIFA och NHL och de mm. här ja, jag, jag förstår du... ju den här biten med spelarbyten och ja, det, ja, det, det, det här finns, det förstår det jag, men i just själva gameplay, mm. vad, finns det något nytt från typ, ja men vi säger 2014 till 2015, vart det någon skillnad? Nej. Nej, okej. Okay. Alltså det är ju knappt så att märkt. 15 15 till 16. Mm. Ja, okej. Okay, ja. Men säg att de skulle köra varannat år istället och istället mm. bara släppa, liksom, det här är spellagen, det är en uppdatering istället. Ja. Här, kör, och så kan de ta lite tid. göra. Släpp NHL ena året och så släpper du FIFA andra året. Ja, oh, varför inte? Sådär, det det skulle vara klart Ja. Mm. Perfekt. Skitsmart är det verkligen. Mm. Så då skulle de kunna sitta och tänka ut nya idéer istället för att bara... Ja, men så de roligt. kan ju ändå fortfarande uppdatera liksom, lagen och, och laguppställningar och Ja, kanske kan släppa lite patches och grejer och nya tröjor och sådana där saker. Det kan de ju fortfarande göra utan att släppa ett nytt spel varje år. De mjölkar ju för allt det är värt nu. Jo, de vet ju att de får pengarna så det är liksom ja, tyvärr. Nej, det, är det, här, det här är det sista FIFA-spelet jag köper på några år kan jag säga. Senaste jag köpte, måste ha varit 13 tror jag. Mm. Men jag fick ju Fifat i min bundle som jag mm, köpte. Liksom. Precis. Alltså jag har ju bara spelat hos polare typ, men det är likadant. Mm. Jag, sen 13, jag tycker det blir lite snyggare och sånt men jag tycker inte det är inte speciell skillnad. Det är liksom visst hur bollen rör sig, att det är det liksom mera mottagna och sånt. Men har jag spelat en Fifa på senaste fem åren, då vet jag hur det funkar liksom. <laughs> precis. Alltså jag gillar nya Fifa faktiskt, för nu får man tänka efter lite grann. Ja, det du kan inte är... bara liksom lägga en pass och, liksom, och den kommer alltid gå fram. Och, sen, och ger du bort bollen då måste du börja tänka såhär, jaha, var ska jag nu placera mig för att bryta deras passningsbanor? Eh, och liksom, man, verkar, man måste tänka taktiskt nu. Det blir Sånt. en smartare spelmotor. Sånt låter ju jävligt intressant och det kan, ja. jag, hålla, kan jag hålla med om faktiskt. Ja, precis. Ja. Men nu har det varit banbrytande det här året. Jag kan säga att det kommer nog inte bli så nästa år nej oh, Nu kommer de att, att köra nej. på det här Och så kanske blir om två, tre år. Not, oh, ja, tre år Nu är det skitcoolt igen liksom, Något mm. nytt de hittar på Precis. Nej sen, Det enda jag kan säga som var bra med senaste Det är ju att de tog in kvinnliga lag Det är väl det jag kan komma A på Absolut Men alltså det, det... Ja. Sen vill jag att de lugnar ner sig med Mario <laughs> ja. Jag måste ja. säga Mario liksom lugnar ner Släpp inte hur mycket som är släppt Något spel då och då och liksom speciellt med Mario Kart, Mario Tennis. Det är det, det senaste Mario Tennis fick ju så sjukt dåliga på politik bara för att de var tvungna att släppa ut ett Mario. Folk tyckte inte ens att det var bra. Det är samma sak vi får hur mycket som helst. Släpp ett skitbra liksom Mario-spel istället per år. För då kanske vi kommer tillbaka till glansdagen från Nest tiden när ni verkligen tog tag och verkligen gjorde riktigt bra spel. Nu känns det som att ja, men det är samma om och om igen, tyvärr. Det är lite nya banor, men bandesignen är inte så jättefräscha. Senaste var det typ Galaxy, där de gjorde lite nya, riktigt häftiga grejer. Annars kan jag inte komma på... Det andra var liksom mera samma lika av de tidigare spelen, lite nya baner bara. Mm. Precis. Och så tycker jag att ni ska lägga ner Zelda när det är 3D och gå tillbaka till 2D. Det är min. Ja. Varför inte? Ja, men... Det går att göra så snygga saker nu Även fast det är i 2D mm. Ja Nej. absolut. Jag vill i alla fall ha ett sånt Ett Metroid 2D Ett Zelda 2D skitsnyga. Det, det, det är det Jag, Det var ju en kille som hade gjort uh, Ocarina of Time fast i 2D I den här motorn som uh, Link to the Past coolt. Så ju ja, alla coolt. Ja <laughs> Coolt Det är ett Ocarina of Time Jag kanske skulle kunna spela klart istället Men uh, Tobias Läsker då han säger, en spelserie som blivit mjölkad på tok för länge är Assassin's Creed. Kom igen Ubisoft. För fan, ge oss något nytt. <laughs> <laughs> äh, som sagt, vi håller helt klart med. Alltså, nå, att jag skulle vilja se alltså, alltså, om ge, ge, ge som sagt SSS, äh, Assassin's Creed eh, några års uppehåll två, tre års uppehåll mm. sen släpper ni, liksom, tänk att futuristiskt Mm att du hoppar fram om ja, en tusen år, och så här, ett ett utopia liksom. Mm. Ja, det, är sku, det finns så mycket coola grejer absolut, mm. lite med sci-fi och mm. absolut. Men det är så sagt, det mjölkas för mycket och alla spel skulle må bra av att ta en paus. det är så. Absolut, ja för fan igen. Men vad säger ni? Är ni redo för fem ljudklipp? Absolut. Ooh. Oh, det är bara okay två då. poäng efter mig nu. Ja, oh, jag vet. jävla vad fint. Yeah. I och med att jag, jag inte kunde vara med för det. Ah, ja, men nu, nu ska vi inte vara så petiga på hur det gick till. Nu är vi där, så då kör vi där i därifrån. <laughs> <Okay, då. laughs> ja, Danna har elva, fan hon har nio. Ja, för ja, han spelar ju alltid bättre när han är själv så vi får se hur det går med. <laughs> det är för att jag sykar honom. Ja, och det är nåt sånt det är något, ja, det är Och så kör det väldigt mycket på den här. Ja, men då tar jag det här istället. Man bara, aha, men tänkte du ta något annat kanske maginstinkt. Nej, ja, vi får se. Hur du kör den här gången då. Första ljudklippet då. Det är Danne som får svara först. Vilken tv Utomjording hör vi här? Är det A? Brutes från Halo, B. Reaver från Gears of War, C. Krogan från Mass Effect eller D. Yeah! från Dead Space. Vill du snar? Ja du. <laughs> <laughs> det var vad brålde jag också. <laughs> Ett bråll ut att det dess liknar det Ja det är inte necromorphs. Det är jag 100 procent säker på det står mellan brutes och krogan faktiskt för min del helt ärligt men jag säger krogan se krogan Av mm. oh, du din luriga helvete ja <laughs> ah! <här> <här> eh, jag vill ju också säga krogan faktiskt se krogan och rätt svar är det är A, Brutes, hey Det var det, det oh, var jävlar. det. <laughs> Jag blev lurad för de låter bra jävla lika. Mm. Okej, okay, fannan. Mm. Vilken film har den här musiken... No, Vilken film ha, hör den här musiken till, ska det A, Galaxy Quest. B, Mars Attacks. C, Killer Clowns from Outer Space. Mm. Eller, D, Ja du, alltså ah, det är så obskürt jag har ingen aning om någonting eh, men det, det låter ju som att det där måste ju kunna vara några tokiga clowner i rymden Se, kille clowns. Jag håller med <här> du, du, du, du kan inte vara I och med någon. att just det är där ja. ja det är helt rätt, helt ja. rätt. <här> alltså, Det, det, det gick inte isa fel egentligen <här> Har ni inte sett den filmen, gör det. Den är väldigt sjuk. Den är <laughs> brutalt sjuk. Danne, vilken ras från Star Trek hör vi här? A. Vosk B. Xinti C. Weary Kampal, of the chase. Gorn Vi lyssnar. Wait for me. I shall be merciful. Jag drar en chansning och säger Xinti. B, Sinti. Och vad var de andra tre då? A, Vosk, B, Sinti, C, Okampa eller D, Gorn. C, Ocampa. kanske. Och rätt svar är... Det är D, Gorn. Nå. Hmm. Det är de här ödliga folket som Captain Kirk slåss mot i en känd scen. Jo, jag vet precis vilken du menar. I öknen. Precis. Mm. Jag ska se, det var Dannen som började där, då blir ju Ja, visst. Vilket spel innehållande utomjordingar på SNES hör musiken till här? A. Super Metroid B. Super R-Type C. Biker Mice from Mars. Ja. Alltså, ja, jag blir bara så jävla imponerad av dig Nico Hur du i helvete du kan hitta allt konstigt Underliga grejer alltså men vad sa du? Vad sa du det Sista var Space Ace. Sista det är Space Ace. Ja, men min gissning funkar lika bra där som någon annanstans. Mm. Jag säger B. Du säger B, super R-type. Mm. Och rätt svar är är C, Biker Mice from Mars. Ah, ingen hade rätt någon heller. Skönt och här okay. har vi sista till och som börjar i vilken film kan vi höra den här motorn till ett rymdskepp är det A, motorn till Jupiter 2 Lost in Space eller är det B, Millennium Falcons motor i Star Wars är det C, The Enterprise motor i Star Trek eller D, motorn i Seren Serenity Firefly vill du Ja, det är inte direkt någonting som liksom står ut Men överhuvudtaget. <laughs> um. Enterprise. C, Enterprise. Det, där oh. är en ren, alltså det går inte att veta det här. Jag vill säga A. A, Jupiter 2. Och rätt svar är det självklara valet var Millennium Falcon ah, vad fan. Det var det. Ja, du ser. Ja, men det är bra. Ni fick men ett så rätt så här, i motor, var. En sån här motorljud. <laughs> ja, eller hur? Ja. Vad fan? Och så hittar de världens skummaste klipp. Eller alltså så här det är ingenting att gå på. Jag kan säga att jag, de här ljudklippen med, jag hittade alla olika motorer och det är repeat i tolv timmar om man vill sitta och lyssna på Youtube. <laughs> ja, ja. Så cool. det finns sånt också. Danne, Härligt. 12 poäng. Färnan 10. Står fortfarande två poäng emellan. Vilken kass omgång av oss Färna. <laughs> Eller hur, det här var fan inte bra jobbat alltså. Nej. Så, inte bra någonstans. In, inte ens en klapp på, på axeln ska vi ha. Nej, inte ens av sig själv. Så illa gick Nej, det. precis. <laughs> Men innan Uff. vi avslutar så ska vi börja med ett litet nytt cement Vi är helt rätt och slätt Nämne vad vi tänkte nörda till nästa vecka. Danne, har du något schysst du ska göra? Uh, inte så här på rak arm Egentligen uh, Jag borde väl ta tag lite mer I Rare Replay och spela det För jag har inte spelat det på så fruktansvärt länge nu Så att uh, Ska jag försöka ta tag i det i alla fall mm. Absolut, Fallon då? Jo men uh, det lär ju bli uh, Ja okej okay. Det blir, kommer inte bli så jävla mycket Nörande faktiskt alltså För jag åker iväg i på torsdag Så mm. åker vi och jag åker lite skidor Med familjen så att, men dock också lite ofint medan vi satt och spelade in här så tog jag ner DCs comic-app. Och kikade lite på lite gratis tidningar just för att se om ni gick och hittade någonting spännande utomjordiskt. Men jag hittade, jag hittade inget sånt och hittade en jävla massa annat roligt som jag kommer att sitta och, antagligen att sitta och läsa. Så att det kommer nog bli en hel del comics till nästa gång. Nice. Själv så ska jag ju spela Unravel- imorgon onsdag efter vi spelat in det här på Twitch. Gå gärna in och kolla på det. Så kommer vi självklart spela mer av Firewatch så jag kan nämna det nästa vecka. och sen så Kommer blir du streama det ju... någonting, Firewatch? Jag funderar faktiskt på att göra det så fort jag spelar klart. Frågan är när och jag kanske gör det i helgen. Det är lite mycket, det är födelsedagar och det är allt möjligt. Men så är det ju självklart Deadpool på fredag som ska gå och kolla. Får man inte glömma. Men det är det jag kan komma på på rak arm. Så får vi se om... Jag ska börja twitcha mycket mer nu har jag tänkt. Jag har lagt ner med 15 minuter game och sånt här. Och ska leva mig in i twitch lite mer tänkte jag. Släppa lite Då, också, jag, jag skulle vilja lägga ut en liten uppgift. Eller inte en uppgift. Men en liten sån här... Ja. Jag skulle vilja tipsa våra lyssnare om att tipsa oss om grejer. Om inte annat. Ja, absolut. Typ, ja men som vad som helst. Alltså spel, filmer, comics, precis vad som helst. Vad, vad lyssnar och vad håller ni på med om dagarna? Om ja. inte annat. Absolut. Och gärna vad ni vill höra mer om som sagt. Vi vill ha både avsnitt, vilka avsnitt vad ni vill höra oss prata om. Och även grejer ni vill att vi ska kolla upp så att vi kan prata om spel som kommer ut. Vilka ni vill att vi ska inom ni och recensera och sånt. Mm, ja men precis, precis. Liksom Tipsa oss så att vi kan göra det bättre. Absolut. Okej, okay, men då avslutar med var som man kan hitta oss. Danne, vad hittar man dig? Eh, man hittar mig på Twitter och Instagram bland annat eh, på ett med ae. Nice. Fan då. Eh, ja, våran Abitro eh, Nerdness Facebook-sida och nu mera på eh, under Funkis på Twitch tror jag blir. 5 på Twitch helt enkelt. Precis, precis. Och förhoppningsvis så ska jag väl försöka få upp lite DC och lite andra intressanta spel här framöver. Men det lär väl inte bli något den här veckan. Nej, men det är bara hålla koll på Facebook-sidan ja. så lär du väl skriva upp den när du ska köra. Precis, precis. Och mig hittar ni på Nico Hassert på Facebook och Nico Häsod på Twitch nu när jag ska börja köra lite mer om ni vill kolla in vad jag har för mig. Men tack så mycket för det här avsnittet så hörs vi nästa gång. Absolut, tack. tack. Ha det gött. Tjängeläng. Hej.